Jó reggelt. Szerintem olyan még nem volt, mint amilyen most reggelban, mert egyébként pontosan meghatározható okokból, amit majd el fogok mesélni, ha képes leszek rá, az ég egyet a világán semmit nem aludtam. Tehát nem keveset aludtam, hanem semmit sem aludtam. Ilyen még nem volt. Nem állítanám, hogy Törekedtem volna erre, hogy ez egyszer bekövetkezzen. De attól még bekövetkezett. Ma 2022. április 25-e van, és hétfő, 5 perc múlva lesz reggel. 7 óra. Ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven ollyaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, és a két örökjelző, az örökörök, -örök, minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás. Állítólag ma 16-21 fok lesz, abból durván 10 már megvan, most már csak hozzá kell kezdeni a napnak, és ki kell sütni, ami a hétvégén mérsékelten sikerült, legalábbis itt Budapesten, vagy legalábbis Budán, ahol én lakom. Ott, ha elő is jött, hát nem sokáig maradt. A mai zenét Dés László fogja szolgáltatni.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 azt mondtad, hogy ez az élet, nem meg Az ember soha Igyekszem ember estére összeszedni magam, bár az igazság az, hogy ma kétszer is legalább össze kell, hogy szedjen magam, hiszen most reggel is össze kell, hogy szedjen magam mert műsort szeretnék készíteni önöknek van neki egy túl igja és aztán este fél nyolctól még egyszer teljesíteni kell Ma nagyon messziről jött ember lesz hosszú idő után. Ez egy örömhír. Van bennem egy felfokozott várakozás, hogy mennyien lesznek, mert annak idején Milkovics Pád és nem Kis Csaba, amikor elkezdtem a 168 óránál dolgozni, akkor mind a ketten külön-külön győzködtek arról, hogy az internet a jövő felülete. Nézettségi és hallgatottsági csúcsot tolán a Szilágyi Zoltánnal való beszélgetésnél értem el, Szilágyi Zoltánnal és Szilágyi Gerdával, vagy ha tetszik, Szilágyi Gerdával és Szilágyi Zoltánnal. Most sokat fog beszélni, elnézést kérek Dés Lászlótól, hogyha háttérbe szorítom és bármikor telefonálhatnak 061-712-42. Ha már nem zongoráza, mint Dés László hozta magamnak inni mert ő is amikor beszélt, illetve énekelt, énekelni nem fogok. Akkor ivott. És természetesen ez a kiabatlanság időnként elvezethet oda, hogyha nagyon nagy kitérőt teszek, akkor nem találok vissza oda, ahol abbahagytam. hagytam. Tehát győzködtek arról, hogy ez a jövő zenéje, és az első műsor valamikor ott karácsony előtt, az egyébként az első ötben, ugye hát ez 2020-ban volt, gyakorlatilag nagyjából másfél éve vagyok a cégnél, Akár is lehetne hagyni, hiszen például az ATV nem tartott tovább egy évnél, sőt, az 11 hónap volt emlékeim szerint. Nem, egy év volt a közel egy év. Szóval is tett el, um, akkor 16 ezer ember nézte vagy hallgatta meg a műsort, talán 48 vagy 72 óra leforgása alatt, ami tényleg... Bizal, bi, bi, bi, bi, bi, bizakodásra adott okot. Hogy a mérete a lényeg, nyilvánvalóan nem. És nyilvánvalóan, hogy hihetetlen sikerélmény, hogy lehetett olyan kutatás csinálni, hogy összegyűjtöttem száz szavazatot x idő alatt. Tehát elkerültem azt, amit szoktam mondani önöknek, hogy a rockstar leúrik a színpadról, és pofára esik, mert az ég egyet a világán nincs előtte közönség, aki fenntartja. De nagyon messziről jött ember nem volt. Horváth Péter elmondása szerint több mint két éve, hogy ne lennék izgatott, amiatt, hogy hányan lesznek este. Nem tudom, hogy örök a saját foglalkozásukat, vagy a saját létezésüket tekintve, ez két teljesen különböző dolog hogyan vannak. Van, aki például el tudja engedni a munkáját, sőt, van, aki kifejezetten várja is ezt. Nem feltétlenül a munkanélküliséget, de a lustálkodást, vagy a nyugdíjas éveket én nem tartozom ezek közé, illetve még nem tartozom közéjük, hogy egyszer közé fogok -e tartozni, fogalmam sincs hogyha módom lesz, akkor majd el fogom azt is mesélni. Ezt egy, elsősorban azért mondom, mert az érdeklődés mértéke bármennyire is megmosolyogtató, és ezért is mosolyodtam el, pedig hát én itt nem múrikálom magam, és nincs előttem egy tükör, hogy nézegessen magam benne, de az érdeklődés mértékének van jelentősége. Um, Nyilvánvalóan van benne egy hiúsági faktor, de valószínűleg más foglalkozást üző emberek is valami hasonlóról be, ö, tudnának számolni, és most csak és kizárólag azért tekintek el ettől, mert fogalmam sincs, hogy a szellemi képességeim, amire tesznek engem alkalmassá, és nem szeretnék olyan mértékben elrugaszkodni valamilyen hasonlat kedvét, hogy aztán az így egyat a világon soha többet ne tudjak visszamenni oda, ahol abba hagytam. Tehát kifejezetten izgatott leszek, amikor belépek, aztán persze az lesz a következő, hogy berosdásodtam, és hogyha kellően leszünk, de nem elegen, hiszen én mindig elégedetlen vagyok, vagy legalábbis gyakran, vagy legalábbis nehezen leplezem az elégedettségemet hogy akkor sikerül -e majd az az este, amit olyan nagyon régóta tartottunk. közösen. Ha van bárkinek kedve, ebben a pillanatban olyan telefonokat várnék, 061 712.42, akik hozzám hasonlóan vagy rám emlékeztetően, vagy én rájuk emlékeztetően, majd a te fognak telefonálni. Nem mondanám, hogy alapvetően, de nagyon nagy mértékben a munkában élik ki magukat, és nehezen tudják elképzelni, hogy munkanélküliek legyenek. Természetesen ezt a munkanélküliséget és meglehetősen széles értelemben lehet alkalmazni. És akkor erre mindjárt lehetőséget adok, széles értelemben, vagy széles, igen, széles értelemben tudjuk ezt kezelni. Nekem önmagában a munka és a nem munka, vagy egyáltalán az, hogy az ember elkapjon egy fonalat, egy nap, ezek nem természetes dolgok. Üm, beszéltem már arról, hogy egy, egy szerelmi bánat idején mennyire fontos volt adott esetben egy barát betoppanása, aki egész egyszeren értelmet csöpögtetett az életemben, mert azt akkor teljesen értelmetlennek láttam. Szívesen venném azt is, hogyha valaki betelefonálna, vagy akár többen, 061 712 42, hogy miközben ugye, Gyerekkorunkban kiszámoljuk, hogy az életünknek mekkora részét alusszuk át, és ennek következtében aztán azzal tüntetünk a szüleink előtt, hogy nem alszunk, hiszen azt mondjuk, hogy aludni az egy teljesen fülösleges tevékenység, mondom, pont már, amikor egyáltalán nem aludtam, ezért aztán nem alszunk, és érdekes módon akkor már, amikor korunkban vagy azt követően kimaradunk, akkor már nem ezen az alapon maradunk ki, de gyerekkorunkban sokszor belegondolunk abba, hogy mennyit alszunk, és hogy ezzel gyakorlatilag az életünket rövidítjük meg. De én igazán nagyon sok időt, hát, hogy kidobtam ennyi év e, pszichoterápia után, tudom, hogy kidobott idő a szó fizikai értelmében nincs. Feleslegesen eltöltött idő, talán, szintén nincs, de ha valakinek van hozzá kedve azon kívül, hogy felajánlottam, hogy bárki betelefonálhat, aki úgy gondolja, hogy a munkájával tudja alapvetően azonosítani magát, pedig senki nem telefonálta. A második lehetőség az az, hogy független attól, hogy hány éves, ha valaki olyan van, mint én, aki úgy érzi, hogy az életében azért nagyon sok dolgot csinált, hiába valóan nézte a plafont, vagy kereste a helyét, és így utólag, amikor úgy elszámol az idejével, aminek egyébként semmi értelme nincs, mert elszámoltatni szokták az embert az idejével, de ezt inkább főnökök, vagy féltékei feleségek, vagy férjek szokták tenni hozzátartozójukkal, vagy beosztottjaikkal. Szóval, hogy Ebből a szempontból én saját magam szerint nem állok túlságosan jól. Nagyon sok időt pazarolok el látszólag vagy valóban értelmetlen dolgokra. Mondok egy példát. Ugye nálam a munka és a nem munka, ugye nagyjából péntekre fejeződik be a hét, akkor még le kell írni egy-két interjút. Ezt most éppen tegnapra is maradt, mert Korvács Csaba és Tálas Péter nagy valószínűséggel ma fognak megjelenni. Tudják, mit küldök is, kétesemest, vagy hármat. 061-712-42. Fáradtnak ti, mintha nem a régi volna, hol van a ti?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 Bizonyos égi láz. kívánok. Jö Jö Jööget vagyok a Marosvásra helyről. Igen, már egyszer beszéltünk. E, nem. Akkor Most nem, először... nem, beszéltem? Nem, nem Nem, Most először hívom az adást. <gül> a Facebookon láttam, hogy lesz az adás, és Hát annyiban szeretnék hozzászólni ez az alvás, nem alvás, meg COVID-bezártság, uh, meg amiket uh, fölvezetett ön, hogy uh, van, uh, meg a, a, ugye a, a hiába eltöltött idő, meg szóval ezekhez akartam volna röviden hozzászólni, amennyiben tudok, hogy uh, van nekem kb. 50 éve két osztálytársam, akikkel uh, részben, hasonló részben különböző párat furottunk be. Uh, a ketten közülük uh, már nagyon készülünk a, a nyugdíjas évekre, már mindig én és az egyik barátom. A harmadik barátunk az pedig uh, azt mondja, hogy ő ne egyáltalán készül nyugdíjba, és, és hogy minél tovább szeretne dolgozni. Most ennek a hátteréről csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy uh, uh, nek, uh, ez a barátunk, aki minél tovább szeretne dolgozni, neki 10, 8 és 4 éves uh, gyermekei vannak, uh, mi pedig uh, másik barátommal, nekem 21 és 24 éves lányaink vannak, neki pedig egy uh, 18 év körüli fia van. Na, nagyjából ezt szerettem volna elmondani, apropó. De tudom, az öntörténet nem... az ugye arról szól, hogy valaki egyébként a saját gyermekei eltartása okából függően attól, hogy hány évesek gondol a visszavonulásra, zárójel nyugdíjra, vagy sem, ami az én gondolkodásomban benne van, de én alapvetően nem erről beszéltem. Igen, alapvetően nem erről beszélt. Nyilván, nyilván értettem én. Csak azt akartam mondani, hogy egyszer a ezzel a barátommal, amelyik uh, szintén ugyanazon a pályán mozog minden, megbeszéltük, hogy kettesbe, hogy hú, hát már alig van, mit tudom én, három, 4 évünk a nyugdíj, mit tudom én, pontosan most nem tudom, de olyan öt év körül, és a másik barátunk, aki, hát persze nyilván az egzisztenciális okok a legvalószínűleg, e, és mikor megpengettem ennek a másik barátomnak, hogy hát te figyelj, mi már a, a pikával nagyon készülünk a, a nyugdíjaskolakon, hogy jaj, hát ő, ő, ő, ő, ő egyáltalán nem készül, és addig szeretne csinálni, ameddig tudja is. És so, ővel azért. foglalkozik? Hát mondjuk, hogy mindannyian egy helyi, Marosásban egy helyi híres iskola a Bojé Farkassal, Elméleti vicceumnak vagyunk a, a végzetteit, tehát ott érettségiztünk, aztán mindannyian mérnöki párra kerültünk, mert ugye a 82-ben 82 ez volt az, ami... Én ezt értem, a... de én azt kérdezem, hogy most mivel foglalkoznak. Igen, jó, hát igen, kicsit túl hátulról kezdtem, túl végzőről kezdtem, nem kezdett túl régről, csak ezen a módon nem fogjunk tudni úgy eljutni a jelenik, hogy az bármilyen módon is megmagyarázza, ha egyáltalán... Tehát a barátom, aki, aki nem is gondolva a ő egyetemi tanár, a, a másik barátom az meg aki velem együtt visszavonlásra gondolkodik. A geológus és a ingató vagyok. Köszönöm, hogy hívott. Egyebek közt erre gondoltam, meg nem erre is. Elküldtem két e még van egy harmadik, majd azt is idővel elküldöm. Ott tartunk tehát, hogy izgatott vagyok. Izgatott vagyok, hogy este mennyien lesznek, izgatott vagyok, hogy hogy sikerül, és azt ígértem önöknek, hogy elmesélek valamit, és bele is kezdtem, még egyelőre tudom követni a saját gondolataimat, kérdés persze az, hogy önök akarnak -e engem követni, mert... Szóval, ugye én pintekig dolgozom, pinteken a szó átvít leteszem a lantot, találkozom a parátnőmmel, és egymásra kéne hangolódnunk, ami az én esetemben egyáltalán nem evidens. Mint hogyha az ember két különböző fordulatszámmal létezne, mint hogyha lenne egy munkafordulatszám, meg lenne egy nem munkafordulatszám, de ez sem fejez ki pontosan dolgot. aval tudnám leginkább leírni, és ezt már elmeséltem, ezek nagyon régi példák voltak. Ugye a Kejfej korábban korában az ennyi, de a Kejfej egyértelműen egy hihetetlen kontrasztot képezett számomra, az életben, amikor befejeztem a műsort 9 és 10 óra között valamikor, függően attól, hogy mikor éppen hol dolgoztam, vagy milyen kedven volt, ugye ez egy olyan műsor, amely teljes mértékben az én hangulatom múlik. Ez egyszerre könnyűség és egyszerre nehézség, mert az életemben meg kell magát, mert azért élhet a lehetőségeivel. Tehát a dolognak az a lényeg, hogy én általában 150-200 kilométerrel mentem a Szovátvit értelmében akkor abba a műsort, és általában autóval közlekedtem, leszámítva a rádiókút, ahol mi ugye egy időben tőlem 300 vagy 400 méterre volt a lakásomtól. Szóval Uh, és vaj be kellett tagozódnom abban a hétköznapi forgalomba, ahol a gyors hajtók 80-nal mentek, de semmiképpen se 160-nal vagy 200-nal, mint én, és a szabályosan közlekedők pedig 50-nel vagy annál is lassabban mentek, és az embernek meg kellett találni a helyét ebben a forgalomban Úgyhogy közben semmi kedve, nem is az, hogy nem volt kedve, hanem hogy nem száguldani szeretett volna, tehát tovább, tovább, tovább, tovább, de hát vége lett a műsornak, és azt a fajta 150-180-200 kilométeres sebességet, amit egyébként megnyert a munkája folyamán, azt nem lehetett, nem lehetett folytatni. Ennek igazán az a, a problematikája, hogy én nagyon szeretek 180-nal és 200-al menni, valahogy az adja meg a biztonságot, másnak az 50 km adja meg, vagy a gyalog, vagy az, hogy áll, vagy az, hogy ül. Számomra pedig ez a 200 km, ami, ami nem önmagában sebesség, hanem... hanem mint amikor az ember lát egy biciklistát, aki áll a pirosban, és a nagyon jó biciklisták, vagy legalábbis az én szememben a jó biciklisták pirosban is képesek a kerékpárjukon maradni, és nem teszik le egyik lábukat se, és valahogy kiegyensúlyozzák magukat, aztán zöldnél elindulnak, de azért csak sebességben tudják igazán egyensúlyba tartani, ha minden igaz a kerékpárjukat. Én is így vagyok ezzel a 150-200 rel de, hogy ez érthető legyen, Um, ennek valahol a gyerekkorban lehet a, a magja, és ebben biztos nem fog elveszni, mert ebben most nem hiszem, hogy szerencsés lenne elveszni, meg nem is biztos, hogy sokakat érdekel, csak hogy magyarázatul, önöknek és magamnak, hogy, hogy számomra maga a munka egy olyan helykeresés, amit nem tudok megspórolni. Én nagyon sokszor bolyongtam gyerek és felnőtt koromban a városban, Budapesten, hangulati okokból. Amikor dolgoztam, ilyen módon sohasem bolyongtam, tévelyektem és bandukoltam a városban, még akkor sem, ha nagyon lassan mentem. Vannak olyan hangulatok, amelyeket nem szeretek. Nem szeretem a céltalanságot, és ne, a céltalanság önmagában nem zavar, de az a céltalanság, amikor az ember azt érzi, hogy ezt a céltalanságot ő nem fogja tudni elveszteni, és ez a céltalanság valójában társául fog tartósan szegődni. Nos, ez egy olyan érzés, amit gyerekkorom óta kísér, és nem szeretem. Ez valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy egyfajtában éreztem a szüleim részéről egy elvárást, hogy milyen legyek, hogy viselkedjek, mi akarjak lenni, ezt nem akartam teljesíteni, de önmagából abból adódóan, hogy nem akartam teljesíteni, ebből adódóan lét és életforma nem jött létre. Ezt az élet és létformát, amit egyébként úgy hoztam létre, hogy tagadtam azt, amit a szüleim tőlem elvártak, azt valamilyen módon tartalommal meg kellett tölteni, és ez a tartalommal való megtöltés, ez nagyon hosszú idő után és nagyon szívos munkával sikerült, mert önmagában az, hogy az ember iskolában van, önmagában az, hogy az ember tanul, önmagában az, hogy az ember színházban vagy moziban van, az valójában számomra az éjjegyat a világán nem jelentett semmit, képes voltam valahol fizikailag ott lenni, miközben szellemileg egyáltalán nem voltam ott, és ami rosszabb, nagyon sokszor nem voltam sehol, se ott se voltam, és máshol se. Volt mindig az életnek számomra egy olyan fajta értelmetlensége, nem tudom, ezt ismerik-e, amivel nem tudtam mit kezdeni és amit leginkább a munkámmal tudtam legyőzni. Ugye legyőzni úgy, hogy átmenetileg állandóan értelmet adtam az életemnek abból adódóan, hogy azt hittem, hogy a munkámnak van értelme, amit aznap mindig így gondoltam, és aztán másnap megint azt gondoltam, hogy az aznapom az nagyon fontos, miközben az előzőről már koráncsa gondoltam azt. Egyrészt fogalmam sincs, hogy érthető vagyok-e, másrészt azt sem tudom, hogy követhető vagyok-e. 061-712-42 Fáradtnak tűnsz Mint ha nem a régi volt A péntekre például Megmondom a őszintén, tűz, hogy olyan Nagyon nem is emlékszem Hova lett a mindig az a régi égilázs, A péntek egyetlen egy dolog miatt vált jelentősé, attól viszont nagyon elnézést a déstől. Csütörtökön a katonai József színházban voltam. Nem igaz. Szerdán a Katonai József Színházban voltam, sokszor voltam a Katonai József Színházban ezen a héten, szerdán a Katonai József Színházban voltam, és láttam a főtitkáró című darabot. A főtitkárok című darabot Spíró György írta, három és fél évesen a szüleim társaságában esténként a zölden pislogó varázszemes Orion világvevő rádió mellett a Rajper közvetítését hallgattam, akkor tanultam meg azt a mély hangrendű borzongató szót, hogy áruló. Majd később váratlan jöttem rá, 2019 végén egy Kádár János, akinek 20. század második felének magyar történelmében végig fontos időnként pedig meghatározó szerep jutott, feltétlen színpadra való. Úgy döntöttem, hogy a szereplőket elsősorban a saját eredeti szövegeikkel fogom jellemezni. A történészek és a levéltárosok sok évtizedes feltáró és elemző munkája nélkül nem boldogultam volna az anyag, válogatása, csoportosítása és értelmezése azonban az én felelősségem izgatottan bárom, milyen hatást keltenek az alakok a színpadon, írta Spíró György a bemutató idején. Zambiki Gábor a rendező a következőket írja. Köszönjük az értékes tárgyakat, amelyeket a produkció díszletéhez kaptunk. Ez a... én soha se tudom, hogy ez micsoda. Tehát van a, a katonának három játszóhelye van. Az egyik az a rendes színház, aztán alatta is van egy, annak nem tudom mi a neve, és van egy a Ferenciek terén egy ilyen egészen furcsa izé, az egyik a katona, a másik a kamra, a harmadik a sufni, de hogy melyik a kamra és melyik a sufni, én ezt örökké összekeverem. Ugyanúgy, mint a gyerekkoromban összekeverte a bal és jobb kezemet, én tényleg azok közé tartoztam, aki a homvédségnél őkörbe szorította az egyik kezét, hogy meg tudja különböztetni a másiktól. Ne kérdezzék, hogy miért. Talán azért is, mert apukám képes volt bal kézzel szalutálni, hogy apám egyáltalán miért szalutált bal kézzel, ezt se kérdezzék meg tőlem, ezek olyan dolgok, amelyekre nem tudok válaszolni de nem tudtam, hogy melyik a bal és a jobb kezem, és nem tudom, hogy melyik a sufni, és melyik a kamra, és ha most elmondják, akkor megint el fogom felejteni, de ha valaki megmondja, megköszönöm. Melyik a kamra, melyik a sufni? Na, minden esetre azt hírja a zsembék, köszönjük az értékes tárgyakat, ez valamelyiknek, vagy a kamrának, vagy a sufrének az előterében van, amelyeket a produkció díszletéhez kaptunk önöktől, bár a mérete vagy az anyaga miatt nem mindeneket tudtuk felhasználni, ezek a kellékek is a katola a kerülnek, hiszen, ahogy az egyik kedves adományozónk is javasolta, későbbi produkcióinkhoz hasznosak lehetnek. Kádár János szerepében, Vizidábi Dávid, Rákosi Mátjes szerepében, Elek Ferenc, Rajk László szerepében, Fekete Ernő, Péter Gábor szerepében, Vajdai Vilmos, Gerű Ernő, Rajkai Zoltán, Farkas Mihály, Mészáros Béla, és így tovább, és így tovább, rendező, John Látják most, pedig senki nem akar segíteni, hogy melyik, melyik. Na mindegy. Megnéztem ezt a darabot, nem jöttem ki, nem úgy, mint tegnap este a moziból. Vezes helyettem, azt nem néztem meg, pedig állítólag nagyon jó, és a végére összeáll. Oké, okay, rendben van, a vezes helyettem a 179 perc, erről meg azt mondták, hogy csak 110. Megnéztem, végtelen untam, és másnap reggel, csütörtökön, elmondtam, hogy talán csütörtökön mondtam el, hogy hogy én ezt az előadást nem ajánlom senkinek se. És aztán mentem tovább. Senki nem hívott fel telefonon 06171242, hogy valójában mi bajom is volt ezzel az előadással. És itt aztán át kell, hogy térjünk az egész metodikájára a Kejfejacsinak. Jó reggelt! Jó reggelt! A, mind a kettő tárolóhelység az egyikben, a sufniban inkább szerszámokat, ilyen alkatrészeket. Köszönöm szépen, tároló. én a katona Józsefről beszélek. Tehát, ugye, köszönöm, hogy tudom, mi a különbség a kamra és a sufni között. Ez a legjobb. Valaki elmagyarázta a kamra és a sufni közötti különbséget. Már érdemes volt. A katona József színháznak van egy kamrája, ahol játszanak, és van egy sufnia, ami szintén játszanak. Ezek nem a szó hagyományos értelmében vett kamrák és sufnik. Jó reggelt. Lerakta. Szóval is tettel! el. Um... Jó legyet. a kapott választ? Nem. Az van az színház alatt a ruhatár mögött. Köszönöm. A kamra, és a kamra, az a másik? Az a másik. Az a felszabfér. Köszönöm. Kérdeztetek valamit, és aztán megyek tovább. Um, én talán csütörtök reggel, azt mondtam, hogy senkinek se ajánlom a főtitkárokat, mert borzasztó. Talán azt nem mondtam, hogy borzasztó, de azt mondtam, hogy senkinek nem ajánlom. Um, és nem tettem hozzá semmit sem. Um, ő meg tudja mondani vagy bonyolult, vagy lényegtelen, hogy végül is milyen műsorvezetői egy teljesen idegen ember kérdésére reagálva sem, most például segített eligazodni a sufni és a kamra ügyében, miközben képzelj el az előbb telefonát, és elmagyarázta, hogy mi a sufni és mi a kamra, csak éppen azt nem tette hozzá, hogy a katonának van két ilyen helye, tehát a mai műsor már nehéz lesz egyébként felúmulni, abban a pillanatban elértünk a zenitre, de hogy azt meg tudja mondani, hogyha én csak így ampasszan valamit iszonyatosan lehúzok, és, és nem fűzök hozzá kommentárt, hogy akkor vajon ön veszi a fáradtságot, vagy sem, hogy ez egy fővárosi hanyagságja a részemről, és szándékosan használom ezt a kifejezést, ezt a Navracsis-tól vett kifejezést, hogy megkérdezze, hogy mondja fiala, mégis mi nem tetszett magában, mert ebben a formában ez így értetetlen, vannak ott emberek, színészek, dolgoztak rajta, maga meg egy félmondattal elintézi, indoklás nélkül, minek a függvénye az, ha megválaszolható, hogy valamire reagál és segít nekem, a másikban pedig nem teszi fel azt a kérdést, amit aztán valaki feltett a hétvégén. Annyi, hogy azt vonom le, hogy a fialának nem tetszett. Nem, nem megyek utána. Nem érdekli? Hát történetesen a főtitkárokat azt, azt elolvastam, és nem ö, nem értek egyet, de nem mentem volna bele. Én ezt értem, de a színházi előadás az nem azonos a könyvvel. Igen. Tehát a színházi előadás az más. Nem, nézz, sok, sok mindentől függ. Háttérben hallgatja Oké, okay, rendben van. Azt kérdezem öntől, hogy el tudja-e azt képzelni, hogy valaki érintett, és hallja ezt, és egyszer csak azt mondja magában, hogy ő részes ennek a színházi darabnak, a fiala nem fűz semmilyen indoklást, nem egy Molnár Gál Péter, Molnár Gál Péter is tévedhet, de ő egy színházi kritikát mond, a fiala mond de egy mondatot, kész, lehúzza az egészet, és igazságtalanságnak érzi. És valójában én ugye egyébként arról beszélek, hogy feltételezésem szerint az életkorából adódóan, amit csak kikövetkeztetni tudok, azért valamikor régen nem voltak olyan rádiós tévéműsorok, mint most. Ott hagyományosan emberek kérdeztek, az, hogy egy kérdező ember aztán minden átmenet nélkül véleményformálóvá válik, majd visszamegy kérdezőnek, ez sok szempontból egy műfai zűrzavar teremt, hiszen ha beszél az ember egy színékritikussal vagy színésszel, az is egy dolog, a másik dolog megint az, hogy ő valamiről véleményt alkot, és ezek permanesen keverhetnek. volt voltam, vagy nem? Érthető. volt. Lehet, hogy belemegy az ember ilyenben. Nem tudom, hogy ki. rendben van. Lehetséges, hogy éppen olyan kedvem lett van, ahogy a... Rendben van. Köszönöm a segítséget. Nincs mit. Köszönöm, de vanmit Köszönöm. Péntek este valami filmet néztünk. Otthon amikor kaptam egy messenger üzenetet, és most például két lehetőség van. Vagy megmondom, hogy kitelefonált, vagy kihagyott messenger üzenetet, vagy nem mondom meg. Sok minden szól amellett, hogy megmondjam, és sok minden szól amellett, hogy nem mondjam meg. Amikor az ember Istent játszik, kejfejancsiként, akkor mindenen túlteszi magát, és nem gondolkodik e személyes jogokban. Amikor pedig nem játszik Istent, akkor ezeket nem mondja, és ugyanakkor hiányérzete van. Mert valójában, amikor az ember kimondja a nevet, akkor se Istent játszik, hanem túlteszi magát olyan kötöttségeken, amely kötöttségeken túltévet tud az ember egy sor dolgot megalkotni, még akkor is, hogyha közben normát sért. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. A szó hagyományos értelmében nem lehet e, jót csinálni, és a honpóla elképzelés, mely szerint a, a fociban taktikai szabálytalanság sincs, valójában egy élvezhetetlen játékot hoz létre, és valójában azt a honpolának kell tudnia megoldani, hogy a saját életébe is hollop be olyan elemeket, amelyeket lehetséges, hogy nem szeret, honpóla az a ő a barátnő. E, a, ami által a dolog, ezt nem tudom jól elmondani, tehát hogy, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen sterillé válnak dolgok, amiben, amiben valamiféle maximalizált ö, normakövetés van. És ez nem az, hogy a langyosokat kiköpi. Ez nem a langyosság, ez a semmienség. Miközben olyan, hogy semmienség, olyan szerintem nincs. Azt, a, azt fogom követni, hogy nem fogom megmondani a nevet. Ha az illető akar, és fönt van, és hallgat engem, vagy néz engem, fölhív a telefonon. Szóval kaptam egy üzenetet, ami az alábbiakat tartalmaz. Ez péntek este volt. Eltűnt. De nem tűnhet el. Addig zene. Nem meg, az ember soha el nem téved égi látsz. A bizonyos égi láz. Majd meghaltam, majd elég többé. Mibé legyen most nélkül? Hová megyek? Én. Igen, nem messenger üzenet volt, hanem e-mail. Ezért nem találtam. Azt írta: Kedves János! Ezt is megmondom, hogy mikor küldte, három nappal ezelőtt. Kedves János, örömmel hallottam, hogy itt volt a huszadikai, a szerda, igen, jól mondom, főtitkárok előadásunkon. Aznap este úgy éreztük, nagyon jól mente az előadás, és a reakciója is erre adtak bizonyságot. Másnap rebe, reggel meglepett reakciója, hogy nem mondta el, miért nem tetszik, amivel nincs esküszöm, semmi baj, csak rosszul esett, hogy ennyivel elintézte, nem menjenek a főtitkárokra, csak ha muszáj. Állítok, ezt mondtam. Elmondanák kérem privátban, hogy mi okozta a rossz érzését. köztünk maradt, de számomra meghatározó a műsora, ezáltal ízlése, véleménye. Előre köszönöm válaszát, tisztelettel, XY, aki férfi. Mondjuk ezt az utóbbi nem is kéne hozzátenni, mert emlékezetem szerint a darabban egyáltalán nem játszanak nők. Az első reakcióm, és ez nagyon fontos, az abszolút a híjúsága. És ez nagyon sok dologra magyarázatot ad. Én ezt a műsort valójában a kejfejjöncsét, nem a mait, mindegyiket. Azért csinálom, de ilyen volt a civilapáján, ilyenek voltak a tévéműsoraim is. Én ezt azért csináltam, hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki vagyok. Ami biztos megint csak a gyerekkorommal lehet összefüggésben, ami, amikor valahol azt nevelték belőlem a szüleim, amit már mondtam, hogy legyek az első, de az ötödik sorban. Tehát, hogy ne legyek feltűnő, ne legyek kirívó, de legyek kiváló, és legyek példamutató, és a kettőt tudjam összeegyeztetni, és hogy a dédszülőknek és a nagyszülőknek ugye az volt a szellemi ö csodál, amit az embernek hagyatéka, hogy az ember ne utazzon az első vagomban, mert hogyha az neki megy a vonat a következőnek, akkor meghalnak, de ne legyen az utolsóban sem, abban is meghalnak, hogyha annak neki mennek, legyen középen, és tüntetni is a papán szerint csak az ötödik sorban szabad, mert oda nem hat el a csendőrgólyó, de ugyanakkor tüntetni kell. Tehát egyáltalán, az ember legyen jelen, de közben ne nagyon, ennek a kifejezhetetlensége az rám mérhetetlenül hatott kisgyerekkoromban, és valójában mindig szerettem volna fellázatni ellene, soha sem mertem, szerettem volna azt, hogy látva lássanak, de na mindegy. Szóval ennyi. Hogy egyáltalán ez bekövetkezhetett az én életemben, másfelől, hogy az ember legyen egy pier, mint a megáll az időben, aki egy egy vezér alaki egy iskolának, akinek mindenki vágyja a társaságát. Ezek mind otthonról jöttek, ahol, amiben az volt benne, hogy legyek kiváló, de közben ezt valahogy szordinóban, feltűnés nélkül tudjam megvalósítani. Szerény és csendes módon legyek színes, ha tetszik szürkén színes, de ez így már egy szóképzavar. Tehát az első reakció az a híúságé volt, hogy hát ez milyen fantasztikus dolog, hogy engem ez a színész, akit én egyébként nagyon-nagyon tartok, és kifejezetten kedvenc színészeim közé tartozik, ha nekem egyáltalán a kedvenc színészeim írt egy ilyet. Megadtam a telefonszámot, és aztán beszéltünk, hosszan beszéltünk, és sor olyan dologról volt szó, amit egyebek között azért sem meséltek el, mert nem a nagy nyilvánosságra tartozik. Ez a fajta ismerkedés, ez világéletemben jellemzett engem. A honpola már nem szeretné, de hát nyilvánvaló, hogy ez nőkre épp úgy vonatkozott, mint fiúkra az ember e, megismerkedett fiúkkal, és barátkozni akart velük, megismerkedik politikusokkal, és barátkozni szeretne velük. Megismerkedett nőkkel, akikkel lefeküdni szeretett volna, ez aztán később természetesen párkapcsolatokban itt nem részletezett módon történt, vagy nem történt. De az ember tudta, hogy hogy kell viselkedni. De maga a műsorom az egy permanens ismerkedés, amiről egyébként önmagában nem tudok leszállni. Tehát, hogy az milyen ö, végállomással jár együtt, arra, arra odafigyelhetek, de hogy ismerkedni. Tehát vissza tudom fogni magam, hogy ne ismerkedjek, de valójában akkor mérhetetlen hiányérzetem támad. Egyfélre ez volt bennem, amikor megkaptam, és beszél, megkaptam ezt, és beszélgettem. Másfélre pedig az a igazság igazságtalanság, hogy tényleg visszaemlékeztem, hogy egy mondattal elintéztem ezt, Korábban egy volt szakasztársamról mondtam egy ugyanilyen mondatot, amire ő a Facebookon írt, hogy én egy mekkora bunkó vagyok, és hogy nem is vagyok tisztában azzal, hogy egy-egy mondattal mit tudok okozni, miközben egyébként azt a szituációt ő egészen másképp éltem meg, felvettem vele a kapcsolatot és elnézést kértem, sőt aztán később egy másik dolog kapcsán még hosszabban elbeszélgettünk. A kéfejöncsének én találtam ki a műfaját. Ez egy lehetetlen műfaj, amit az előbb mondtam a betelefonálónak. Nincs olyan, hogy az ember hol eszét ír, hol riportot ír, hol interjút ír, hol zenél, hol énekel, hol tévéműsor, hol rádióműsor. Olyan nem volt régen, hogy az ember csinálta egy interjút, és utána meghallgatta a hallgatók és a nézők véleményét. Ez nonsense. Egyik vagy másik? Ez a műfaj, amit nem egyedül, de talán az egyik legrégebb óta és az egyik legnagyobb igényességgel ezt a műfajt művelő pali, az én vagyok, de attól még lehetséges, ez a műfaj, ez maga az ön Mondtam, hogy ma este fél 8-kor nagyon messziről jött ember lesz az klub volt lokájában. Erzsét bettél, lépcső le, aztán balra az ugye egy külön történet, hogy miért nem leszünk hárman, hogy a Filipov és a Bakás miért nem lesznek jelen, amin szintén majd valahogy túl kell, hogy tegyük magunkat. Tehát nagyon bennem volt az, hogy, hogy én ezt az embert megsértettem, és habár bár magánbeszélgetésben most tisztáztuk, akik azt a csütörtöki műsort hallották, és a itt például nem, azok most azt hallották, hogy a főtitkárok a szahar, ne nézzék meg ennyi. És nem mondtam el, hogy miért, és senki nem telefonált be, hogy én miért mondtam azt, hogy... Nem volt holva rigács. Pedig önök nyugodtan, akkor szemben, az, az tényleg fővárosi hanyagság volt, látják. Rigács nem volt az. De ez tényleg az volt. Az egyiknél kaptam a fejemre, a másiknál ahol kaphattam volna, ott meg nem. Mélyen elgondolkodtatott. Annál sokkal mélyebben, mint amit önök feltételeznek. 061-712-42. Csak űz, fáradt, tűz, fáradtnak tűnt, tovább tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újra indul, nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra, viz. induljunk el hát megint. Belem most, szerint, nagy lesz az út. Jó reggelt. Lakatos a jó reggelt. Én az a típus hogy aki vissza kérdezni, és én azért nem kérdeztem vissza, mert hogy én nem hallgattam ezt csütörtökön, de most meg szeretném kérdezni tőled, ha még aktuális, hogy miért nem ajánlod a fő Igen. Ez egy fontos dolog, hiszen amikor ez a színész, aki meghatározó szereppel bír ebben a darabban, mindenki meghatározó szereppel bír, hogy ne ismerhessenek rá. Kérdezett, akkor valójában ott egy nagyon kínos szituáció jött volna létre, a honpola tudott volna csak megszólalni, meg kihangosítottam a beszélgetés. Az egy másik kérdés, hogy ilyenkor mindig zavarba jövök, és ha van valaki, akkor mindjárt meg akarom osztani ezt az élményt. Ez szintén egy az egyben a gyerekkorom. Tehát egyfolytában pentlizzek a gyerekkorom és a mostani életkorom között. Ugye a főtitkárok miért nem ajánlható? Először is életemben nem először, de nem is olyan nagyon szorra, nem szavazatszámláló értelemben, de kicsi szavazatszámláló értelemben nagyon idegesített a pesti értelmiségnek az a koncentrált jelenléte, amelyet ott tapasztaltam, és amelyből úgy vettem ki a részemet, hogy valakivel elkezdtem beszélgetni, akivel én nagyon régen valamikor együtt dolgoztam, aki valamikor egy meghatározó alakja volt a magyar televíziónak, gyerekei világsztárok a filmművészetben, és ő kifejezetten kedvesen beszélgetett velem, de valami olyan epe, volt benne, amit ugye nehéz volt nem észrevenni, hozzátéve, hogy neki egyáltalán nem hiányzik a munka, de amikor munkáról volt szó, akkor mindenkiről az égegy a világán negatív kifejezéseket tett, aztán megjelent az élettársa vagy a férje, nem tőle vannak a világhírű gyerekek, aki meg láthatóan egyáltalán nem akart velem beszélgetni, hogy nem volt aznap kedve, vagy a élettársa vagy felesége által megpendített téma, ő egy filmrendező nem volt a kedvére nem tudom, de minden esetre rosszul hangoltan mentem a színházba nem úgy mint aki csak úgy beesik miután bementem és hát még másokkal is ugyanez volt, egy csomó ismerős volt köszönni, nem köszönni, ki ez ki az, hogy néz ki Lent pedig egy ilyen kvázi terrorházában találtam magam, eh, amiben az 50-es, 60-as évek, de elsősorban, igen, ez ugye a 40-es, 50-es években zajlik a darab, de maga a, a berendezés alapján akár a 60-as évekről, vagy a kora 70-es évekről is lehetne szó, de olyan módon közelít a főtitkárokhoz, mint hogyha egyébként oda egy olyan korosztály menne, akik egyébként már semmilyen módon nem tudnak kötődni az 50-es, 60-as évekkel, nem éltek akkor, a szüleik se éltek, talán a nagyszüleik se olyan tárgyak voltak jelen, amiket a Katona József Színház kért, és amelyek az 50-es, 60-as éveket kellett, hogy filmjelezzék, de ezek valójában nem filmjelezték ez, az egész iszonyatosan csinált volt. Áltak mellettem nálam idősebb emberek, akik olvastak az 50-es, 60-as évekről összefoglalót, miközben ők akkor éltek. Nem egészen értettem, hogy miért olvassák el azt, amivel kapcsolatban nekik, saját élményük volt, az pedig teljesen kiozott a sodromból, hogy három fénykép volt fűtitkárok címmel az előtérben, az egyiken Rákosi Mátyás volt, a másikon Kárdár János volt, és a harmadikon nem volt senki. Nem volt odaírva, hogy ez Orbán Viktor helye, de ez a harmadik üres keret, ez engem mélyen felbőszített, mert, mert még el sem az előadás, de már úgy valahogy oldalról beszóltak nekem, ami azért nagyon érdekes, mert magában a darabban semmilyen utalás nincs a harmadik fényképre. Maga az előadás pedig, és ezt megbeszéltem a színésszel, aki megkeresett engem, és hogy most neki ezzel volt-e problémája, vagy sem, ezzel túlmennék a határon, de valójában hogy egy nem író volt, hanem a saját művének a dramaturgia, miközben dramaturgia is volt a darabnak, magyarul élő elhangzott szövegeket szerkesztett, amelyek nem színházban voltak valók, tehát ezeket egy történelem órán föl lehet olvasni, de ezek egymás mellé rakva nem keltik egy színházi előadás benyomását. Maguk a színészek hatás alá kerülhetek ennek a szituációnak, zömük egyébként nálam sokkal fiatalabb, tehát ők tényleg valami olyasmit is megélhettek ebben, ami ebben nem volt benne, olyan volt, mintha a történelmi szemelvény gyűjtve, mint több ember olvasná fel, és ebből adódóan Igen. Igen. olyan lenne, mintha egy színházi darab lenne. Nem volt neki Isten igazából izgalma, olyan volt, mint mintha felolvasnának egy regényt, vagy egy történelem kövel, és akkor egyszer csak azt mondják magában, erre emlékszem erre, nem emlékszem erre emlékszem, erre nem emlékszem, mintha kicsit vizsgázná a történelemből. Maguk a színházi elemek, ráadásul ugye Zsámbiki Gábor az egyik leglegendásabb élő színházrendező, a Katona Ézsef színház megálmodója, hogy ennyire neve, ne vegye észre Spíró Györgyel együtt azt, hogy ez így ebben a formában nem színház. Mondom én. Ők nyilvánvalóan az ellenkező véleményen vannak, ez egészen elképesztő volt, és én ezt, ezt, ezt, ezt az unalmamat, ezt az érdektelenségemet fogalmaztam meg reggel, amikor azt mondtam, hogy rossz ne nézzék meg. És ezzel kapcsolatban egy hosszas beszélgetés alakult ki a színésszel, amit nem mesélhetek el neked, mert az indiszkréció lenne. Ez a beszélgetés egyetlen egy dologra világított rá. Én sose voltam kócs de sose fogom elfelejteni, amikor Mesterházi Attila felkért engem arra, hogy beszélgessek a parlament szocialista frakciójával, sose felejtem el, amikor Tóth Csaba arra kért engem, hogy beszélgessek el a zuglói szocialistákkal, és olyasmit tudtam belül kihozni, amit se, se Mesterházi Attila, se túlcsaba Csaba nem sejtett. Uh, valahogy meg tudom azt szólítani úgy az embereket, hogy elmondják olyan gondolataikat, amelyeket egyébként az alkotás folyamatában nem tudnak, nem akarnak, nem mernek elmondani. Ilyen beszélgetés volt péntek este ezzel a színesző. Egészen, Egészen felszabadító jellegű volt, és igazából nem lehet hova tenni. Szerintem nagyon jól leírtad magát a szituációt is, és én a, mielőtt még hallgatlakon ugyanezen gondolkodtam, hogy vajon azok az emberek, akik oda beülnek, és fogalmuk nincs arról, hogy mi történt 1947-48-49-ben, talán némi történelmi könyvbeli ismeretük van összesen, de valós tapasztalatuk, személyes tapasztalatuk nincs, hogy őnek ezt hogy lehet átadni. Figyelj! És, és szerintem, szerintem se, úgy, hogy felolvasom a, a történelmet. A színházat nem lehet összetéveszteni szerintem a dokumentumfilmmel. Igen, erről beszélhetem. És azt, hogy a zsámbék és a Spiro közösen ekkorát tévedjenek, figyelj, és soha nem fogom elfelejteni, amikor Jordán Tamásnak mersze volt engem elhívni a posztra, és ott mindjárt az első napon összeveztem a Zsámbékival és a Babarcival, a két fejedelemmel, és kérdezték, hogy ki ez a faszi, aki tehát, hogy, hogy, és akkor ugye a Molnár Gál Péternek ezt elmeséltem, és akkor kérdezte tőlem, hogy van-e jogosítványom, és mondtam, igen, kérdeztem, miért kérdezni, mondta, a fiala jöjjön haza, de ott önmagában a Kánonnak a megsértése, tehát például maga a Kejfejancsi, amely megengedi magának azt a végtelen luxus, hogy úgy mondjon véleményt, ahogy Rogán Antal Netszha, nőjének necsharis nyájáról mondott, és azt követően ebből ne lehessen sohasem kijönni, mert ebből a történetből talán ki tudtam jönni, legalábbis ezzel a színésszel, abba maradtam vele, hogy találkozni fogunk, és beszélgetünk, és őt érdekelte a véleményem, és nem sértettem halára, sőt, tehát egyáltalán van valami olyan varázsa a csinak? aminek a hiányában én megfagyok. Úgy tud megszólítani embereket, még akkor is, hogyha magamra haragítom őket, amit nem tudok nélkülözni. Olyan, mint a szaglásom, a tapintásom, vagy a hallásom. Szerintem benned is van némi autizmus azáltal, hogy ezt a fajta őszintességet sugárzod, akkor is, hogy ez fáj. És nyilván a politikai korrekt környezet az azt sugalja, hogy hát nem szabad mindent ilyen brutál őszintén. Önmagában nem, nem vagy bele biztos, hogy az a az fontos, hanem az, hogy az őszintesség tud-e úgy működni, mint zárban a kulcs. Hm. Ez a titok. Mindenki vagy, tehát nagyon sok zár és nagyon sok kulcs van én azt nem állítom, hogy én folytában próbálgatom magamat különböző zárakban, mert ez ebben a formában nem igaz. De azt igenis mondom a tévedés kockázatával, hogy azt állítom, hogy én bizonyos zárakhoz kulcs vagyok. Aztán megfelelően koppanok. Nagyon érdekes volt ezt a kádári tört, tehát nagyon érdekes volt így a történelemben elmerülni, és közben nem megérintve lenni. Nagyon érdekes volt. Nagyon érdekes volt ezzel a színésszel beszélgetni pénteken. Aztán elmentem szombaton a katonába, megnéztem a terort, amely egy nagyon érdekes darab, és amely gyakorlatilag a parafrázisa az pernek, amit annak idén a Magyar Rádióban kipróbáltam, és amely egy forradalmi újdonság volt, ami ugye egy olyan problematika élő műsorban való feldolgozását jelenti, amelyben maga a problematika is a műsorban keletkezik. Én fogalmazok meg egy tételt az igazságot illetően, és aztán van hét ember, aki a végén dönt ennek az igazságnak a létezése kapcsán. Nagyon hosszú lenne elmesélni az évfélig per történetét. Talán vannak olyanok, akik emlékeznek rá a Magyar Rádióban, én négy dolgot találtam föl, és ez messze több annál, mint amit én valaha is elképzeltem. A föld alatt valókat, az ennyit, a Szent Lajos király hídját és az éjfélig És ötödikként a nagy a jött embert. Lehet, hogy szerintelenül hangzik, de te? És aztán hazamentünk, és szinte megállás nélkül elmentünk a d a Marcibányi térre. 061 712-42 Ma este fél nyolckor nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában, Erzsébet tör le, aztán balra. Nagyon messziről jött ember, aki evidenciákat bont föl, én leszek, és aki abban a reményben megy, hogy sokan leszünk, és sokan lesznek aktívak. Ma este fél nyolckor Aquarium Club volt lokál. 061-712-42 bármivel kapcsolatban. Mert a hó vastag Gázolsz kristály szőnyegem S ahhoz, hogy így legyen Bármam kellett nekem sárhelyet. Nagyon kívánni hóesést Hát megjött gazdagon kavaró. 01, egy az, amit akarok Végre az, az, amit akarok, eljött és gazdagon kavarok. Húzd fel másik cipőt, gyorsan úgy készülődj, mint egy nagy. De most nagyon sajnálom, hogy senki nem telefonál. Ha el is megy, pisilni. De ebből még van 1 perc 15, azaz nem biztos, hogy visszaérnék. 061 712 42. Nagyon megbántottalannak racsit. Minden jót. Ön. És ugye akkor itt van, itt van ez a telefon. Mit gondolnak erről a telefonról a mostani 52 perc után, amely egyébként arra is rávesz, hogy pisilni sem megyek el? Jó reggelt! Jó reggelt! Több témában is megérintett ma reggel. Egyrészt ez a nyugdíjas kérdés. Négy éve nyugdíjomban vagyok, de ugyanúgy dolgozok, mint eddig. Nem is érzem magam nyugdíjasnak. De ez nem a nyugdíjasáról szól. Ez arról szól, hogy, hogy valaki valamit szeret csinálni, és katasztrófaként gondolja azt, ha azt a játékszert, ha az játékszer egyszer valaki elvenné tőle végleg. Mintha elvennék öntől egy hozzátartozóját. eltetszett tűnni? Igen, igen, azt hiszem, hogy a, mert az interneten hallgattam sajnos vissza, de, de itt vagyok. De akkor a telefont kéne. Igen, a telefont, igen, azt szeretek csinál, szeretem csinálni, és azért is, igen, valami. Jó, így Te nem akarsz. fogunk beszélgetni. beszélgetni. Vannak olyan dolgok, ahol a fáziskésés nem működik, és az, amikor, tehát hogy hogy reagálnak arra, hogy önök előadnak valamit, nem színész értelemben, és akkor aki azt mondja, hogy hát önt nagyon megbántotta a Napracsics. 06171242. Ami egyébként másfél igaz. Jó reggelt! Bocsánat, én vagyok Jó Jól tettem. Igen, igen. Igen, én is így jölem meg. Tehát folyamatosan dolgozok, mert, mert nem is tudom elképzelni. Mondjuk én orvos vagyok, és ebben a mi szerintem sokan vannak így, akik így élik meg, vagy nem élik meg, csak csinálják ugyanúgy tovább, ameddig bírják. Megkérdezik tőlem, hogy meddig fog dolgozni, én meg azt mondom, ameddig bírom. És szóval azt érti, én... amikor valaki megkérdezi öntől, hogy meddig fogsz dolgozni? Nem, nem, nem, egyáltalán nem értem. És hogy annyira nem érzem a koromat, hogy itt, ahol lakok egy pár évvel ezelőtt, Krumpit hoztak és mondtam, hogy ebben a házban olyan nem lakik, és akkor elmondták hát az én nem a be... az ember meg nem gondolja a munkának a munkáját, függetlenül attól, hogy az önfoglalkozás az én szememben, ugye elsősorban apám miatt, és sokkal értékesebb a foglalkozás, mint az enyém, függetlenül az, hogy azt is megtanulhattam hogy hogy nem kell állandóan differenciálni munka és munka között. Azzal mit kezdene, hogyha valaki egyébként ezt a hosszú beszédet azzal nyugtázná, mint az előző telefonálók, hogy azt mondta, hogy hát magát nagyon megbántotta a Navracsics. Ezt mondta az eddig elhangzott egy órára. Igen, nekem ez eszembe nem jutott. De még egy témában megérintett, ha elmondható. Nem, oda még el nem. fogunk jutni. Ja. Az előzőt, hogy engem hogy megbántotta a Navracsics, vegyük az ön Igen. Ha jó a példa, akkor beszélgessünk, ha nem, akkor jön ön. Ön hogy éli azt meg, amikor valaminek, valakinek a betegségére rájön, akit más egyébként akaratlan, véletlen, félrediagnosztizált? Ugye én az előző hölgy telefonját, mint ő egyből lerakta, egy félrediagnosztizáltságnak éltem De én ugyan meg. én ugyanez vagyok, háló. Én ugyanez a hölgy vagyok, csak... Ön mondta az, hogy engem nagyon megbántott a navracsics? Ja nem, bocsánat, azt mondom, nem, ön nem, nem Nem, nem, nem, Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat. Nem. Az még ön előtt volt, tehát mit csinál igen, azzal igen. az orvossal, vagy mit csinál azzal a helyzettel, amikor úgy kerül valamilyen szituációba, hogy arra kell rájönni, hogy azt valaki előtte, ha nem is rontotta el, de valamit végzetes módon nem értett meg belőle. Hát, nagyon nehéz, mert a betegnek ezt elmondani, nagyon nehéz. Nyilván, Talán el se kell meg mondani. Talán el se kell mondani. Igen, és a kollégával megbeszélni, hát ne nem meg tudom. Meg kell beszélni a kollégával? Szerintem igen. Vállalna a konfliktust? Hát én igen, mondjuk, a, igen, én vállalnám a konfliktust. Meg hát a... És akkor mi az igen. ön története, amit el akart mondani? De a másik, ez teljesen más, hogy én mindig olyan iriketben hallgatom a maga hétvégéget a, a kedvesével, mert hogy általában nekem nincsenek ilyen, meg egyedül élek ilyen programjaim, de most ezen a hétvégén azért szeretem mondani, hogy nagyon nagy örömért a kisebbik fiam megnősült, és esküvön voltunk, és hát nagyon-nagyon fantasztikusan jól sikerült. És miért nincs magának partnere? Hát ezzel már beszélgettünk. Nekem van kavics a de, de hogy ez és annyira nagyon-nagyon jó volt, és ezt is úgy szerettem volna. Vegye ki azt nagyon... a kavicsot! Jó! Viszont hallásom! Köszönöm szépen! Saját maga érdekében! Amint bejött, az... Láttam, hogy aki épp most itt az ajtón belé, Más, mint a többi sok. Meg is kérdeztem mástól, ki az, ki az ott távol, Ki most bejött az ajtón? az ott, ki fehér ingben épp leül. és nem néz vissza rám. Csak üdne, fordulj el tőle, ha tovább nézed, ő lesz a véged. megjósolom. Ó, faks, én megrém, Hallottam hírét és nevét Pedig úgy tudott bejönni Aztán egy új van, Már semmire sem vártam Mikor megint az ajtót Felrántja ugyanaz a mozdulat Ami én Isten, Isten, Isten, mégis bejött. Aztán eltelt még négy Ha valaki telefonált, és úgy tűnik, hogy telefonált, akkor az legyen szíves telefonáljon még egyszer. 0-712-42. Fura volt nagyon. Ez a désest. Egyáltalán nagyon fura volt. Régen gyakran előfordult velem, hogy halmoztam az élvezeteket, hogy színház, koncert, koncert, mozi, e, utána buli, este, hajnalban beszélgetés. <tosz> leget. Jó reggelt! Jó reggelt, Valga Gézus, szia! Én telefonáltam, és azt szeretném meg, hogy milyen volt a désest, mert én nagyon-nagyon szeretem például ezt, ezt is, amit játszol. Tényleg imádom. Milyen volt, milyen volt a délsest? mint előadót. Másik Olyan volt, el. mint amikor mi beszélgettünk, amikor én Prágában voltam. És éppen nem lehetett tudni, hogy folytatódik-e a Kejfej vagy sem. Feledkezzünk meg átmenetleg a terrorcím darabról ami gyakorlatilag háromtól tartott egészen. Majdnem ötig, haza, majd Marci Bányi tér. A Marci Bányi téri uh, központ, nem is emlékszem, hogy utoljára, amikor voltam művelési központban, de az egésznek van egy művelési központ jellege, és nagyon fura, hogy én magam alkalmazkodtam ehhez, vagy sem, nem tudom. De a közönség is kicsit olyan volt, mint egy ilyen művelődési központ közönség. Tekinthető ez közönség rasszizmusnak. Más közönsége van egy divatbemutatónak, egy filmbemutatónak, a műpának, az operaháznak, egy bálnak, egy vidéki fővárosi színházi előadásnak. Egy ilyen nagyon sajátos kopottság volt az embereken, akik ott voltak az előtérben. Egy nagyon fura kopottságot, egy ilyen emelkedett kopottságot lehetett érzékelni a Műveledési Központ színháztermében is, ahol én nem is emlékszem, hogy mikor voltam utoljára, majd megjelent a és László, akit ismerni, és ő is kitért arra, hogy annak idején neki milyen meghatározó helyszín volt a Marcibányi tér, ha nem is a nagyszínpad, vagy a nagyterem, hanem a Pinceol jazz koncerteket adott valamikor. Még 70-es évek, második fele 80-as évek, én egy öreg ember vagyok, de a, és még nálam is idősebb, kádárizmus, a szocializmus. Három, zene, három szövegíróról emlékezett meg, nemes Istvárról, Bereményi Gézáról és Geszti Péterről, akikkel együtt dolgozott, de alapvetően az első kettő dalait játszotta, Geszti Pétertől egyetlen egy dolog szólt a legvégén a pálutcai fiúból, és ennek okára nem tért ki. Szerintem nem zongorázik túlságosan jól, és nem is énekel túlságosan jól Dés László, de ennek semmi jelentősége nincs. Egy zseniális zeneszerző. És a dallamok épp úgy benne vannak az embernek a fejében, mint hogy a Csetamás dalok is benne vannak az ember fejében, és közben ott vannak a szövegek, a berevényi szövegek, és ugyanígy volt itt is. A D semmilyen vonatkozásban nem Csetamás, de olyan emlékezeteset alkotott D-ssel, a D-s a Bereményével, a Gesztivel és a Nemessel, mint amilyen maradandót alkotott másféleképpen a Csetamás a Bereményével. Olyan nyomot hagyott, amelyek mind meg annyi botló kövek nem butlókő értelemben. Valamire emlékeztetnek, csak éppen nem a holokausztra, és nem a üldözésre. Valami időtlen reménytelenség van a Csetamásban is, és más felől a Désben is más-más módon. Ezért lehet nagyon szeretni őket, és lehet őket ki nem állhatni, mert az időtlen reménytelenség az nem feltétlen pozitív dolog. Ezt én élem meg más lehet, hogy nem éli meg. És közben beszélt a DÉS, és valójában minden ott dőlt el. Az az önreflektív dés, aki ott a Marcibányi téren beszélt hozzánk, nem volt önazonos azzal a aki ezeket a zenéket annak idején létrehozta és lejátszotta. Vagy, ami ennél jobb vagy rosszabb, ugyanolyan önazonos volt, csak abból a folyamatból mi kimaradtunk. Olyan volt ez kicsit egyszerre, mint a Marlon Brando és a Woody Allen, hogy annyira fölnézek rá, hogy nem akarok vele megismerkedni, másfelől pedig, hogy az ember ne akarjon bemenni a konyhába, mert utána nem biztos, hogy meg akarja enni azt, ami ott készült. Bár ez ugye nem igaz, mert ez a Párizsira vonatkozik. De... Valami olyan sértettség, valami olyan kívülállás, valami olyan szomorúság, valami olyan sebezhetőség, valami olyan sérelem tömeg volt. Déslászlóban aki ezt az estet nem először adta elő, tehát nagy valószínűséggel ezek a szöveg máskor is megjelennek, amikor az ember azt kérdezte volna tőle legszívesebben. Én legutóbb a d talán a Valahol Európában után beszéltem, ahol gratuláltam neki, mert ez egy egészen fantasztikus. Tehát nagyon nagy hatás gyakorolt rám, ugyanúgy, mint a padlás, amikor beszéltem a Dusánnal. Most azt kérdeztem volna a D-stől, hogy Madlaci, neked tulajdonképpen mi bajod van? És hát ennek nem sok köze volt a koncerthez magához, nem volt zavaró talán engem nagyon zavart. Tehát ha azt kérdezik meg, hogy mi maradt meg, akkor egyenlő mértékben maradtak meg a dalok, és a Désnek ez, a, ez az előbb leírt jelensége. Amivel kapcsolatban szerintem, ő ezzel nincs is tisztában, ahol a múltra úgy hivatkozik, mint a katonában az a harmadik fénykép, Rákosi Kádár üres, de a múlt jobb volt, egyáltalán, hogy hogy jönnek ahhoz fiatalok, hogy létezzenek, ezek speciál ilyenek gondolataim nekem is vannak. De hogy a Somló kapcsán és a Somlóról, vagy a Rózsapistiről beszélt, nem fogom felidézni, az totál méltatlan volt. Olyan méltatlan volt, hogy attól a következő szám nem attól volt hamis, mert mellé ütött és rosszul énekelt, hanem azért, mert ettől az embertől az ember nem szívesen hallott bármit. Mint a halnak, ha megbántanák az epéjét. És utána az egész ehetetlennél válik. Ennyire nem volt szahara helyzet, Géza. De ha most visszahívsz és reagálni akarsz, ám legyen. Más vonatkozásban nem voltam, ott nem is mennék el, nem is fognak meghívni, néztem a fábrit a fábrisóban, és ott is azt éreztem, hogy a fábrinak a sértettség, az érdektelensége, a nem létezése messze fölében ő mindennek, és ott vendégnek lenni olyan, mint sértett epélyű halnak lenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nehéz nekem erre reagálni, mert én értem, egyszer beszéltem, de is szóval, telefonon, e, hát nem volt egy pozitív élmény, miközben nagyon-nagyon szeretem a dalait. Ez, ez, ez, ez, de ugye nem tudom, hogy hallottad de most ezt ne részletezzük, de a fábrit is így éltem meg, ott ült a domokos, és arra gondoltam, hogy nem kéne ott ülnie, ülnie. Mm -hmm. Tehát, hogy a, a, a, tehát a, a, a kettő nagyon. Tehát mind a kettő lejárt lemez. A, a Fábri egy egyértelműen lejárt lemez, eh, ahol a politikai kapcsolatai nagy valószínűséggel lehetővé teszik a fennmaradását. A Désre ez nem igaz. A Dés nem egy lejárt lemez. A Dés úgy tűnik, hogy emberként egy lejárt lemez, művészként pedig nem az, és nem veszi észre hogy mint emberként lejárt lemez tönkre teszi a művészetét azokban a pillanatokban, ahol emberként megnyilvánul, mert az ember elszomorodik attól, amitől nem kéne, ugyanakkor ez a szóló zongorás estje erről szól. A fábri esetében ennél rosszabb a helyzet, mert ott mind ember, mind művész nem létezik már, és nincs önreflexiója, illetőleg a közeg, amiben van, az ebből őt nem szembesíti, és Természetesen most jövök én harmadiknak, Rákosi, Kádár harmadik, de itt ott is van a ráma, és benne én, hogy ne tartanék attól, hogy egyszer valaki ezt ugyanígy elmondja, és lelkem mélyén azt fogom hinni, hogy ba meg igaza van. Jól, jól hallottam az előbb, hogy említette Rózsapistit is? Nem mondta ki a nevét. Aha, hát... Szomorú, nem, szomorú. Nagyon szomorú, amikor egy művész lebontja a saját szobrát, mert azért a Désnek van szobra. Nem úgy van szobra, hál' Istennek. Tehát azért a Désnek a személyes ismerete sokkal kisebb, mint... Na, szobrott a műre, mű, mű, művészetére, értem. Az egy nagyon érdekes kérdés, Géza, hogyha utána az emberekkel beszélgettem volna. És akkor térjünk vissza a terrorra. Itt maradsz egy fél pillanatig? Igen, igen. A terror arról szól, hogy valamikor 2015-ben vagy 2014-ben egy német pilóta lelő 170 utassal egy repülőgépet, mert azt terroristák foglalják el, és azt be akarják vezetni a stadionba, ahol 70 ezer ember van és gyakorlatilag a kérdés az, hogy valaki 170 ember halálátra becserélhet-e 70 ezer ember halálát, ott elmondják a német alkotmánybíróság döntését, hogy ez egyébként milyen jogi háttérrel rendelkezik, hogy ilyet valaki nem tehet, de a kérdés mégis az, hogy ha valaki hasonló szituációba kerülne, akkor úgy cselekedne, mint a pilóta, vagy sem, és a végén szavazni is lehet. És eh, szavaztunk. A Kriszta és én ugyanúgy szavaztunk, mind a kettőt azt mondtuk, hogy lelőheti. Uh, és azt nem mondom, hogy ez egy jó döntés, vagy rossz döntés, de előtte ült egy pár és ők különbözőképpen szavaztak. És bennem megszólalt a fiala, és azt mondtam, hogy ha itt most egyébként a Máté Gábor azt mondaná, hogy én itt egy beszélgetést vezethetnék, akkor azt kérdezném, hogy hogyan fognak tudni este ágyba bújni, amikor egy ilyen kardinális kérdésben különböző féleképpen gondolkodnak. És ezt éltem meg a marcibányi téren, hogy vajon azt, amit én megéltem, azt más megélte, ha megélte, hogyan tudod tapsolni? Ha nem éltem meg, hogy lehetséges, hogy nem éltem meg, miközben én megéltem? Ez az, ami foglalkoztatott. Engem ez sokat foglalkoztat, ugye, művészekkel dolgozom, és a... És ehhez képest ott a harmadik művész, aki ugye megkeresett engem a főtitkárok után, aki megkérdezte, hogy miért Szahar az, amiről én egyébként nem adtam magyarázatot, és egy olyan pozitív képet alakított ki magáról, amiben Kenter beverte az összes művészt, akikkel én egyébként korábban találkoztam, olyan módon, hogy közben ő is kilépett a szerepéből, hiszen már réges -rég nem a főtitkárokban játszott, hanem beszélt velem telefonon, amit hál' Istennek megúsztam a Dés Hát ez a klassz dolog, amikor a művész úgy válik el a mű műtől, hogy pozitívan. A másik az nekem gyakoribb sajnos. És nem, a hát ott portok. ugye ő azt kérdezte, hogy nekem mi bajom van vele. Tehát most a az ér, a kérdés, ér, hogy a d ér, egyébként mi lenne, a... a felhívna a telefonon, és nem azt mondaná, hogy figyelj, egyszerűbb, hogyha te nem jössz többet a koncertemre, mert te semmit nem értesz. Olyan, mint az, akire azt mondtam, amikor azt mondta, hogy a, hogy a navracs is mélyebb sebet ejtett rajta, mint ő gondolta volna, mondta a reggeli szózatomra. Igen, ja, hallottam. Vagy pedig azt mondja, hogy gyere fiala, üljünk le, kíváncsi vagyok a véleményedre. Okay, Ugye e ilyen beszélgetés mi ketten is gyakran de, szoktunk. De, igen, igen, csak az a, az a kérdés, hogy attól az ott megváltozik, ami ott ez volt. Egy nagyon, ne, az nem változik meg, és ha azt kérdezed, hogy ettől megváltozik-e a D, és arra is azt mondom, hogy nagy valószínűséggel nem, de ha csak egy kicsit is elgondolkodtatja, közel sem biztos, hogy minden úgy folytatódik, mint korábban. Éh, hát, hát, én mindig fenntartom a, a változás lehetőségének az esélyét. Nem tudok a nélkül élni. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ne felejtsék, este fél nyolckor nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Ma fél nyolckor. Rákosi Kádár harmadik kép. 061-712-42. Jó reggelt! Jó, regci hát a horrát szétel. Hát keresztül a Déssel kapcsolatban mondja a hogy a Dés László nagyon sok szónyilatkozott, legalább 8 hillnak hallottam az elmúlt hetekben, sőt, hónapokban, a klubrádióban a választásokkal a reményeit. És tulajdonképpen értsd meg, hogy a is 60 80 70 éves, a következő választás 72 éves korában lesz, és egy olyan reménytelenség van benne a, a, a közéletes szemben, amit szerintem sugázzik a színpadon keresztül. És, és, és ez van, egyszerűen hogy... Én ezt értem, mi, de akkor a nagy utazás el, történetét el van, elmeséli, abba visszavetíteni lehet a mostani szereplők viselkedését az akkori időbe, de ez nem indokolja, hogy az egész közben ilyen legyen. De ő ilyen, ő, én nagyon sokszor hallottam őt, és ő nagyon megvan, meg, megvan sérta attól, hogy a nép így, így, így választott, és ő itt él. Ő egy baromi jó nagy művész, én nagyon szeretem a dalait, az összeset, szinte a básti kezdve a kulkáig minden igaz. csak hogy összes, érthető de... legyek, volt a tévében, talán a Duna tévében, de lehet, hogy más csatornán, az 75 a Szörényi lehetséges, nem emlékszem rá, nem tudom, hogy ez egy olyan koncert volt, -e, ahol nem volt közönség, nem tudom. Én már csak az utolsó 20 percet láttam, és hát felfigyeltem a Szörényi Szabolcsra, a Szörényi Leventére és a Bródi Jánosra, ugye a másik két tag már halott, és sor fiatalon játszottak, akiről fogalmam nem volt, hogy kicsodák, semmilyen taps nem volt, ez kicsit feltűnő volt, ha valaki többet tud, akkor segítsen, de ami Isten igazából megfogott, azt nem is én fogalmaztam meg, hanem a honpola. Aki azt mondta, ezek úgy zenélnek itt, hogy közben semmi közük nincs egymáshoz. Amikor a Dés énekelte a számait, akkor a Désnek köze volt a számaihoz. Oké, egyedül volt. Fogalmam nincs, ha zenekar lett volna, mi lett volna. De a zongora és ők egyéváltak ebbe éket az ő szövege vert. Az éléskoncerten senki nem beszélt. Egymás után adták elő a számokat, ha volt is beszéd, az fura lehetett, hiszen úgy tűnik, mintha nem lett volna közönség, valaki tud bármit is, 06171242, talán egy két évvel ezelőtti koncert, MIPA, Szörényi 75, semmit nem beszélt, egymás után játszották a dalokat, sterilen, érdektelenül, amitől érdekes volt, az az, ahogy bennem felébredtek a saját emlékeim, ezen számok kapcsán arról az illés együttesről, amelyben szerelmes voltam. Sok mindenről volt ma szó, bemelegítésnek nem is alakul rosszul az estéhez, fogalmam nincs, hogy hányan követnek és tudnak-e követni. Hogy egyáltalán létrejön -e bármi is itt ma reggel. 061.71242. 061-712-42, először. Nem gondoltam, hogy nagyon sokan fognak telefonálni, de azért ennél többre reméltem. 06171242 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Vidéki ember lévén, elmondaná nekem, hogy mi a lényege a messziről, meg a nagyon messziről? Persze! A Persze. Mi a, van valami szüzéje, vagy ez. De nem, nem, nem, nem nagyon egyszer el tudom önnek mondani, ezek szerint azt nem hallottam és nem láttam, ami egyszer itt volt tételezzük fel, hogy van egy konkrét történet. Mondjuk az április harmadikai választás és annak a tétje. Igen. Vagy ott van a fenyőgyilkosság. Bármi. Tehát ami konkrét történet, amit valaki jól ismer, vagy kevésbé jól ismer és el tudja mesélni, és ami szélesebb környezetét tekintve többet mesél el az országról, mint maga a történet. Itt a messzire jött ember, aki beszéli az önnyelvét, de nem ismeri a kultúráját, nem ismeri a történelmét, olyan dolgokat. Kérlek, ki mondd el többet ön, vagy a, a, a hozzászólók? Jól beszél, a hozzászólók. Én, én valójában semmi más nem teszek, mint olyanra kérdezek, amire ön azt mondaná, hogy de hát fiala, ezt magának tudnia kéne. Én meg azt mondom, ne haragudjon uram, én nem élek itt. Tehát valójában olyan, mintha egy házat téglánként vennénk, miközben ön azt mondja, hogy ez nem fölösleges. És a messziről jött emberekben, mondjuk tizet figyelembe véve nyolc olyan volt, ahol utólag kiderült, hogy ez nem fölösleges. Tehát, hogy másképpen néz egy ember arra utólag egy messziről jött ember után, mint ahogy nézett előtte, abból adódóan, hogy egy sor olyan gondolat hangzik el, amire nem is gondolt volna abból adódóan, hogy kérdése hangzottál. -e. Jó, körülbelül tudom, azért, eh, körülbelül értem, még nem mindig, mindig nem teljesen. Mi az, amit eh, nem meg, Megvárom a visszautalásokat, és akkor talán majd, tehát nyilván valójában holnaptól kezdve lesznek visszautalások. De milyen messze az... lakik? <laughs> nem tudok eljönni. Sajnálom. Ez, ez a kérdés, nem tudok eljönni. Sajnálom. Nem lehet útólag elmesélni. Olyan, mint egy szerelmi együttlét, hogy kellőképpen izért vegyek. Azt se lehet elmesélni. Egy filmet se lehet elmesélni, Semmit sem se lehet Ami itt zajlik, és ő hallja, azt el lehet mesélni. De amikor ön elmeseli, már nem ugyanaz, mint amikor hallja és látja. 061-712-42. Elmesélem önöknek még mielőtt a mai. Utolsó fejezetéhez érkezik a műsor, hogy mivel telt egyebek között a tegnapom. Elég fontos tárgyalások folynak a Kejfejancsi jövőjével kapcsolatban, ami engem nyilvánvalóan foglalkoztat beleértve, hogy ettől nem tehetem függővé azt, hogy nyáron ne akarjak dolgozni, mert a nyár arra való, hogy ne dolgozzak, és ezt eddig így csináltam és jól tettem. Így aztán tenap hosszú idő után úgy döntöttem, hogy megszervezek egy utazást, ami nem volt könnyű a különböző részletek miatt. Ráadásul van két voucher-re, mint a kidőtt kettő, mert hogy két különböző utazás nem jött létre, ezek összefüggésben voltak alapvetően a Covid-dal, és ezeket fel lehetett használni, ezeknek a megmaradt pénzösszegét. Na most az egyiknél, amit menet közben vettem észre, az valami egészen elképesztő. Tehát én annak idején, amikor még volt mobiltelefon, első között volt mobiltelefon, ami ilyen kicsi, nem nagy, 1994, vagy 93, 94, akkor én állandóan a telefonközponttal beszéltem, egyáltalán nem tudtam, hogy hogy működik az Ericsson 900-osom. Fogalmam nem volt. Már kívülről ismertek a mondták, fia úr, fialaúr, úr, és akkor elmagyaráztak. Na most ahhoz, hogy én megkapjam, na kiderült, hogy ezt már nem lehet ö, betudni repülőjegyben, ezt nekem vissza fogja utalni a repülőtársaság, és akkor a következők történtek. Először arra kértek engem, és ez innentől kezdve maga volt a szürrealitás. Arra kértek, hogy az utazási okmányomat, azt úgy fényképezzem le, hogy a négy sarka benne legyen. Először is ez már egy olyan dolog, amit utólag ugye visszaírnak, hogy jól csináltam, rosszul csináltam, újból, újból, újból, és hátán 25-szor azt mondják, hogy újból, akkor az ember már letenne róla, de aztán kiderül, hogy egyszer tényleg tud olyat, mit csinál, hogy elfogadják. Lefényképeztem, elfogadtak. Utána azt mondták, hogy itt van egy keret, Ebbe csinálja magamról egy selfit. De tényleg, szóval ez már a 28. század, vigyókat eszünk, és abból látjuk az Antonio nagyítását, és már masturbálni sem masturbálunk, mert bekapunk egy gyógyszert, és akkor avval, vagy a telefonunkkal beszélgetve élvezünk el, oké, okay, csináljak magamról egy selfit. Csináltam. Akkor utána azt mondja a gép, hogy forduljak jobbra, vagy forduljak balra, mondtam, hogy összetévesztem, forduljak balra, azt írja oké. Okay. Forduljak jobbra. Oké. Okay. Csukjan be a szemem. Oké. Okay. És ezt egyenként oké okay szó. Majd közli velem, hogy rendben van, én tényleg én vagyok, és akkor elkezdődnek a műveletek. De ez előtte, ez a csináljon fotót, csináljon szelfit, még jó, hogy azt nem mondják, hogy álljak kézen. de miért nem mondták, hogy álljak kézen? Hát lehet, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy hogy véletlenül valami rossz személynek utalják vissza a pénzt. Figyeljék -e! Ez, egy, ez önmagában egy abszurd azt mondom, hogy ha valaki ezt fölveszi filmre, az egy műalkotás. Nem biztos, hogy mindenkinek, de én imáron ezt másodszor vagy harmadszor csináltam, mert egyszer nem tudtam az IBAN kódomat, vagy a SWIFT kódomat, vagy nem tudom micsodát, mert aztán azt is elkérik. Én ettől annyira más állapotba kerültem, nem az időtlen reménytelenségbe kerültem, hanem az időtlenségbe hogy ez nem az én világom, hogy, hogy amikor én fiatal voltam, ilyenek nem voltak, és hogyha ezzel jár együtt az idős, ez, ez a jelen akkor, de megoldottam, tehát még akár büszke is lehetnék magamra. No, 8 óra 31 perckor föl fogom hívni Székely Sándort, aki vagy fölveszi, vagy sem. Most van 8 óra 29. Nulat egy hét tizenkettő először nulla egy 12.42 másodszor. Mondtam, hogy este fél 8 órakor nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Club volt lokájában. Elzsébet, lépcsőre, aztán balra. 8 óra 30 perc van, még van egy perc. 061. 712.42. Senki többet? Sajnálom, de lehetőséget teremtenek, hogy tovább menjek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok! Jó reggelt kívánok, székes Sándor! Önben Halló. van egy végtelen mondani való vágy. Ez miből adódik? Nézd, valószínűleg abból, hogy én politikus vagyok, és hát a munkámnak a, egy része az is, hogy elmondjam, hogy én mit gondolok a világról, és hogy miért csinálom azt, amit csinálok. És hát valószínűleg ez ebből fakad, de őszintén szóval azért annyira ez nem erős bennem ez a vágy. Én viszonylag ritkán szoktam Tehát, ö, ha valaki ö, megnézi az ön kartatni. Facebook oldalát, akkor az most éppen nem erről szól. Hát ö, ez így van, ez tűnhet ö, így, de ha valaki megnézi az én Facebook oldalmat, akkor az elmúlt, amióta van Facebook, azt tudja, hogy biztosan nem erről szól, az elmúlt két hét valóban ez belecsúsztunk egy kicsit ebbe a... Nem belecsúsztunk, a belecsúszott? Lehet. De Mondhatjuk miért? Így is. Így, így, így is. így is lehet mozni. Miért? Hát nézd nekem az nagyon fura az elmúlt x, mondjuk négy, vagy inkább nyolc évben Amióta én érdemben politikus vagyok, hogy egy hogy, hogy kicsit úgy érzékelem, hogy mondjuk bizonyos ö, szituációkban bizonyos embernek nehezebb médiát szerezni, mint másoknak. Tehát például nem tudom, hogy ön tudja -e, hogy mondjuk én voltam az egyetlen ember, aki nem elszavazott a homofób ö, törvényre a parlamentben. elolvastam a Facebookon, tudom. Hát így ellenben a magyar média nem kérdezte meg tőlem, hogy ez hogy lehetséges. Tehát, sőt, a nevemet sem írták le. De ez csak egy ügy, ö, ö, és a, hát, hogy mondjam, a, a Gulyás Mártonnal, mert ugye kezdődött ez a sztori. Ö, hát ez egy régi történet. Ugye, ugye mi úgy tudjuk, hogy legalábbis én úgy tudom, hogy a Mártonék azok egy olyan baloldali média. Mi egy baloldali párt vagyunk akinek egy női elnöke van, egy roma alelnöke, viszonylag új párt, ugye ez egy két éves szervezet, országgyűlési képviselővel, egy Szanyi Tiborral, azt és hát tudtam, neki nem hogy... sikerült bejutni ebbe a műsorba az elmúlt két évbe, szélső jobb szervezetek, liberális emberek, gyakorlatilag mindenki más, igen, de mindenki nem, és én, én már gondol, én gondoltam, hogy akkor, <gül> most már megpróbálkoznék, de Ugye az a válasz jött, hogy soha. És mi volt a magyarázat? Hát az nincsen. És ő mit gondol? van sincsen. Én én, én nem tudom, mit gondoljak, hát ezt, ezt a gulyásbát tudtam el megbeszélni, akivel én, ö, hát, talán 16-ban, talán egyszer beszéltünk egy 20 percet, Mire? Szóval 17-ben a Gulyás Marci volt, tehát nincsen nekünk nagy ismerettségünk, és most már ugye kis, már nem is vagyunk ismerősök a Facebookon se, tehát azt nem tudtam megkérdezni már, hogy, hogy, hogy, hogy mi azok. ok. Mi nem, szerezt, nem szerezte meg a telefonszámát? Mi nem ment el oda, ahol működik a partizem? Telefont nem veszi fel a Márton nekem ideje illetve elmegy ideje, hanem hogy nem, nem veszi föl. Meg ugye itt jön ez, hogy azért könnyörögni nem szokott az ember, de én nem is szoktam médiát ö, intézni általában, mert meg vannak a, a kollégák, úgyhogy... Ö, Milyen kollégák? Úgy, hát a sajtós kollega. Van sajtós én, képviselő, hát én képviselő vagyok, és hát vannak ö, akik ö, dolgoznak nekem, és ugye van ilyen kollégám, aki szokta intézni, ha tudja a média ügyeket. És mi az, amikor a sajtos kollega nem tudja elintézni azt, ami egyébként a dolga lenne? Hát ő próbálkozunk, próbálkozunk, és aztán ö, ennyi. Hát ez egy, tehát hogy a, mi, mi azért egy, egy ponton túl tudomásul veszük, hogyha nem akarnak örünk. A mi az ö, mit fed, mert én önnel beszélgetek? Én az Igen Szöltás Magyarországért Mozgalom ö, egyik ö, kitalálója, alapítója vagyok. De én tehát, most én önnel beszélgetek, vagyunk. és nem az iszommal? Hát ö, ezért ez összefügg. Önben igen, bennem nem? Nézzé, én nem tudok elvallatkoztatni én meg attól, amiben vagyok. <gül> <gül> Oké. Okay. Tehát ugye mi egy ilyen önszerveződő párt vagyunk, amikor miről beszélek, akkor azzal a közösségről, a baloldali közösségről beszélek, ami mi vagyunk, és uh, nyilván, hogyha nem tudjálni a sajtós kollega, akkor próbálunk más úton menni, a Szanyi Tiborom keresztül. Engem soha Tosztok se tünket... fel az iszom sajtós kollega. Lehet. Őnek de ez a mondtam dolga. Azt, hogy, de én nem is írt, lehet. De, de azt kérdezem, hogy az ő is ő neki kizállaga az ön média szerepléseinek szervezése a dolga? Nem. Az összes ö, média szereplés, de ő ugye azokat ö, a média szerepléseket intézi, amiket mi ö, szeretnénk, tehát próbál azokat intézni. Amik Mennyire amik fontos az, gondolik, az lehet, ön életében, nekünk. vesző az iszom életében a média szereplés. Hát ez hozzátartomik az életünkhöz. Tehát ugye, ha nincs média szereplésünk, akkor, akkor nyilván nagyon nehéz építkezni. Bár őszintén szólva, mondjuk az elmúlt két-három év tanulság alapján ez nem biztos, hogy így van. Azt írta, hogy ma reggel, ha minden igaz, akkor szerepelni fog a Kossuth Rádióban. Ez megtörtént? Nem, mert ez áttevődött csütörtöke. Ez hogyan zajlik? szóltak nekünk, hogy a hétfői adás az megtelt, változás van, és hogy csütörtök. És ő lesz például hogy tűri? Nagyon jó. Tehát önt nem zavarja, ha önnel valamit megbeszélnek, majd azt mondják, hogy megtelt, csütörtök. Hát nézze, van ilyen az életben, tehát az előfordul, nyilván nem esik jól az embernek, de, de hogy mondjam, viszonylag korrektek szoktak lenni, ez ügyben, tehát nem feltételezem azt, hogy kiszúrás alapon megy a dolog, és nyilván remélem, hogy most csütörtökön fogok tudni lenni itt ebben a fantasztikus rádióban, és egyébként az m is, és akkor elmondhatom a kapitalizmus kritikánkat, meg hogy mondjuk, hogy mit tervez további ebben az én közösségen politizálni. Mert ugye egyébként nem a rádióban megy, hanem a magyar televízióban? Hát ott lesz, hogy ez egybe van, ugye? És ja, de akkor a Kossuth rádió az összes műsorát aztán nem adják le. TV-ben. Nem, tehát azért mondom, hogy az M1, tehát van, lesz egy M1 megjelenésem, és akkor utána átcsattogunk a Kossuth Rádióba, és akkor ott is fogok beszélni egy 5 kötőjel, 8 percet. És ugyanarról fog beszélni mind a két helyen? Hát előfordulhat. De nem tudom, fogal sincsen egyelőre. Még nem, nincs, tisztázva, hogy mik a kérdések annak előtte le kell tisztázódnia? Hát szok, van ilyen hely, ahol előre tudjuk, hogy miért megyünk be. Aztán van ilyen, is, amikor megbeszélünk valamit, és egyáltalán nem arról van szó, ez mondjuk ez a rendszeres. <gül> Tehát általában az szokott történni, hogy van valami apropó, amiről mi beszélni akarunk, és aztán is akkor ezt megbeszéljük a adott médiummal, ez mindegy, hogy ATV vagy, vagy bármelyik másik, és aztán ugye de miért hát pont a partizál? Miért nem akart minden áron szerepelni az ATV-ben? Az ATV-ben szoktunk. Ott mikor volt az ATV az egyetlen olyan médium, ahol, ahol mondjuk azt nem mondom, hogy rendszeresen, mert ez nem feltétlenül lenne igaz, de mondjuk, mondjuk szoktak keret adni. De, de mikor volt a utoljára? Hát szerintem egy olyan két hete, három hete, most ezt meg, meg nem mondom De pontosan. akkor a partizán valójában azon kívül, hogy olyan, mint egy lány, aki visszautasítja a közeledését, és ezáltal az értéke növekszik, valójában a partizán jelentősége miben áll az ön életében? Öh. Miért akarja bevenni a partizánvárat? Én nem akarom bevenni a partizánvárat, én csak folyamatosan azt gondolom, tehát mi azt gondoljuk, hogy bennünk van egy nagy nyitottság egyébként, őszintén szóval a partizán felé. vagy a, értem, de minden, ha ez nem minden, kölcsön, minden, és magát ezt... gondoló, minden magát baloldalinak gondoló médiaum, vagy, vagy, vagy ember felé, és mivel hát a partizán ö, határozottan azt állítja magáról, ö, és volna ez az igaz is, hát, ha azt árítják, akkor biztos így van, hogy ők egy baloldali jellegű műsor, mi baloldalinak gondoljuk magunkat, és hát ebből adódik a, a gondolat, hogy hogy hát akkor mi ott elmegyünk, és akkor elmondjuk, hogy mi mit gondolunk. Hát nyilván ez egy közéleti műsor, mi egy párt vagyunk, ugye aki, aki itt parlamenti képviselettel rendelkezik, hát szintén ez a kettő így, így adja magát, hogy akkor ez megnyilvánulásra készített minket. Azt, az, azt mondom, hogy én csak azon csodálkozom, hogy gyakorlatilag mindenki volt már a, a műsorban, mi nem, Ö Hát pont ennyi, hát én szerintem azért ez nem ennyire... Szanyi Tibor volt? Bonyolult. Szanyi Tibor se volt. Volt egy körünk, hogy, hogy akartuk, hogy menjen, és akkor a Márton visszaírt, hogy... illetve a Márton nem a szerkesztőségük, hogy hát akkor legyen egy, egy ilyen három órás vagy négy órás felvétel, amit majd megvágnak, és akkor majd abból lesz valami... És akkor mi ezt nem vállaltuk el, mert uh, ugye olyan Fekete Győr, Andrásos és uh, Tóth Csabás interjúk után azt mondtuk, hogy inkább ezt uh, köszönjük szépen, de nem. A hírtévében mikor volt utoljára? A Hír szerintem két-három hónappal ezelőtt a csat, ami létező csat műsorban volt, amit egy Fideszes. De a Hír ö... a csat műsor nem megy, ez az atv van. Akkor az az, de egy ilyen vitaműsorban műsorban voltam. De hogy ah. melyikben azt nem is emlékszik rá? TV, hát, TV, műsor, műsor? Azt nem mondom, hogy TV, TV, műsor, műsor. De most de... mégis úgy tűnik. De most én bizony nem emlékszem erre a van, Nem fogom tudni Értem megmondani. csak, hogy arról a... beszél, hogy ritkán jut alkalomhoz, azt gondolom, hogy azok az alkalmak, amelyek vannak, azok emlékezetessé válnak, de hát van ilyen. Hát, Nézze viszonylag hála az égnek viszonylag ö, ö, nagyon sok dolgom van a médián kívül is, és hát a, nem, nem tudom megjegyezni a az nekem, a hogy mondani, hogy az a lényeg, hogy mindig el tudjuk mondani az adott műsorban azt, hogy mi miről forszunk. is is el fogunk jutni, bár biztos nem no, biztos, hogy pont no, abban no. az értelemben, hogy ön szeretné, de Áruljál nekem. mondaná nekem egy. köszönöm. Mondaná nekem egy nagyon vidéletrajzot hát 77-ben születtem 77 újus 18-án fiatalember egy fiatalember így van végzettségen külkereskedelmi technikum mennyi ideig dolgozott a szakmájában? egy percet sem dolgoztam szakmában mit e el? mondom az életrajzot és akkor kiderül jó nagyon gyorsan, tehát én külvárosi fiú vagyok tehát én egy születtem egy ilyen munkás értelmiségi zsidó családba. Én az iskola után elmentem katonának, nem nagyon tudtam, hogy mit csináljak, és aztán utána az édesapám segítségével eljutottam egy ilyen reklámcéghez, ott dolgoztam, egyébként ez a Mahír, a híres neves Mahír, utána onnan eljöttem, magánzó lettem. Mit csináltam Mahirból? Hát kereskedelmi előadó voltam nappal, éjjel meg viszonylag sokat plakátot ragasztottam. <gül> ott tanult bele a szakmába? A, hát a... alapvetően igen, a ma így van ott nekem egy nagy, nagy ő, ő, tanulási folyamat volt én ő, a koncerteket a kulturális nek a plakátjait ő, csináltam Hányat írunk? 90? 90? nem, nem, nem 99 2000-től 2006-ig utána? utána eljöttem és elkezdtem magányzó lenni, voltak bolcsai, és ilyen trafikok, lottózók. Meket csináltam ilyen is, ilyen plakát kampányokat, tehát én mini reklám működtem. Amikor is, hát én tönkre mentem valahol, hát ilyen 2000, hát ez egy folyamat volt, 2008-9, 9 de sokokból leginkább az egyik oka én voltam, de jó sok butaságot csináltam. A másik ok, hát hogy többször kiraboltak, minket nem fizettek ki, ilyen bányokat. Tehát, hogy így nagyon-nagyon összejött az ügy, és akkor én, én akkor elég rendesen tönkrementem. Úgy tudtam ebből kijönni, hogy, hogy az utolsó boltunkat Csepelen, azt egyedül tartottam nyitva két évig. Ugye ez azt jelenti, hogy minden nap 3.5-től este 7-ig volt nyitott a bolt, és akkor nagy nehezen uh, lettek fizetve az adósságok meg valahogy ki lehetett szállni ebből a Hogyan lett őt képviselő? <gül> egy másodperc, és akkor mindjárt érünk. És akkor én 2011-ben kezdtem el politizálni egy véletlen folytán. Ugye, illetve nem véletlen, mert uh, mi a egy barátommal a Juhász Pétert, hogy egy millatüntetésre hozzunk el egy amerikai zenekart, Ebből persze nem lett semmi, de én ott maradtam a, a millába. És önkormányzati képviselő úgy lettem, itt most egy viszonylag nagy ugrás, ugye én 14-ben lettem önkormányzati képviselő, hogy a... a Millá mikor volt? Hát a 11 be volt, 11 elejétől. Hát én, én 11 elején kerültem oda, és aztán viszonylag gyorsan távoztam ö, ilyen május környékén, hát nem egyedül, hanem viszonylag sokkal jöttek el velem, mert? Ott volt egy konfliktus a Juhász Péterrel. És Amit látható módon azóta se tisztáztak. Nem, hát nem nagyon. Szóval, bár bárután a közösen alapítottunk pártot, tehát, hogy mondjam, voltak csatlakozási pontjaink. De minden esetre, ugye én akkor eljöttem, a szövődítás mozgalmat, és többet magammal, és... És azt mondta, hogy megcsináltuk az együtt pártot, szintén többet magammal. Ugye a, nyilván nem én voltam a főkolompos ebben, bár eddig meg megalapítója vagyok, de nyilvánvalóan nem én voltam a főkolompos benne. Mit ért főkolompos, mert a főkolompos hát, az elég pozitív. Miért nem vették a prímet ebben a dologban? Igen, a főkolompos a magyar nyelvben az pejoratív, a, a vezető és a főkolompos az nem ugyanaz. Akkor mondjuk így, akkor ne főkolompost mondjunk, én ezt nem negatívként mondtam egyébként, egyáltalán sőt. Tehát akkor a vezetője ennek az ennek a, együtt nevű pártnak nyilvánvalóan nem én voltam, bár elnökségi tag voltam. És... Hát ugye annyit kell tudni, én... Főkolompos szagom... valamely elítélendő megvetett mozgalomnak, akciónak felelőtlen rendszernek nagy hangú szervezője vezére. Ez a főkolompos. Hát lehet, hogy taxatíve így van. Én biztos, hogy nem negatívként használtam ezt a szót, nem de... taxatíve hogy... van így, hanem etimológiailag, de oké, rendben van. A -a oké, én akkor sem akartam ezzel a -a negatívan, hiszen akkor nem is a -a dolgoztam volna együtt a kollégákkal de lehet, hogy rossz emlékeket hagyott maga után ez a... Hát nem jókat, igen, tehát hogy ez, ez mondjuk tény, tehát hogy lehet, hogy ebből a szóban ezt le lehet vezetni, hogy, hogy talán itt találkoztunk először azzal, hogy a mi viszonylag plebejus mondhatni troli hangulatunkat, mondani valónkat, azt, azt nem nagyon tudjuk elmondani a nyilvánosságban. Illetve itt találkoztunk először azzal a problémával, hogy hogy ö, különböző helyről, különböző társadalmi ö, csoportokból jött emberek nem biztos, hogy tudnak együtt ö, politizálni. Ugye ez egy jó gondolat volt, hittük azt, és aztán útközben ezt kizerült, hogy hogy mi legalábbis ezt nem tudtuk megvalósítani. De valamilyen módon közben mégis a közben jött még a demokratikus koalíció is. Igen, ezt is elmondom, hogy még, még az önkormányzatnál tartunk, de ugye úgy lett az önkormányzati képviselő, hogy a... A fővárosban, hogy én voltam az Együttnek a harmadik helyén az önkormányzati listán, ugye nem volt befutó hely, de mivel Falus Ferencet levették e, a lista első helyéről, és mivel Karácsony Gergő megnyerte az uglót, így én harmadikként e, bejutottam a fővárosi közülésbe. Amikor ön bejutott, akkor ha írunk? Ez 2014. 2013-ban mi volt a foglalkozása? Én akkor, a, tehát én akkor már a politikus voltam. 13 őszétől ö, ö, lettem az Együttnek ö, szervezeti, egyik szervezeti vezetője. És az és a fizetés igen, is és járt? És akkor ezzel, igen, és akkor ezzel, hát a munka is, és a munkával ugye fizetés is járt. Ön egyik pillanatra a másikra, vagy szép lassan, vagy hogyan csúszott abba bele, hogy uh, imáról nem reklámszakember volt a szó, szoros vagy a szó átvit értelmében, hanem politikus. Ezt tudja érzékeltetni? Az első, igen, ezt én, én sokat gondolkodtam, a, tehát a, a belecsúszás, az, egy uh, nagyon régi ügy, az ott kezdődött, hogy uh, és már nem is tudom én se pontosan felidézni, hogy hogy, hogy volt, hogy a Hollán-Ernő utcán uh, valami, valami nácik bementek valami jegyirodába. Broadway. A Broadway-ba is ott, és ott. És ott Bem, nem popránki. bementek, hanem emlékezetem szerint felgyújtották, bedobták. Igen, igen azért, azért, hogy, hogy azért mondom, hogy ezt most viszonylag gyenge az emlékezetem ezzel kapcsolatban, és az azt övező. Ö, ügyekben, én ott, én ott belecsúsztam az interneten a, a, a tüntetések szervezésébe, de absz, abszolút kívülről. Tehát, hogy így, így nem csináltam, én ott semmit, csak mondjuk elmentem, meg láttam, hogy hogy, hogy, hogy hogy zajlik. És akkor ott az volt az első ilyen. Őszintén szóval az volt az első ilyen, de hát akkor elképesztő magánéleti válságon volt, tehát nyilván nem tudtam ezzel az ügyet Neked hát, foglalkozni, de talán ez volt az első, és aztán a, a, a Millába, ahova szintén. 2000, ö, igen, igen. 2011, tehát ugye ezután, ez ben ugye nekem az egyébként egy elképesztően jó ö, érzés volt ott, mert fantasztikus embereket ismertem meg, és hát ugye közéletés, és hát tüntetésszervezés és, és, és, és őrület. É, és amikor ott elkezdődtek a veszélyek? 2008. Ott... március 20-án a jegyirodában összetűzésbe került egy hölgy, két eladóval kidobták az üzletből, hazafias, aztán később Molotov... Tomkert, minden, minden volt, ugye? Igen. igen, és milyen magánéleti válsága volt? Hát ez a anyagi, uh -huh. egészen egyszerű anyagi problémáim voltak. De és akkor a millában ö, volt az, hogy amikor ott viták keletkeztek, akkor én valahogy ennek ezeknek a vitáknak a, a, a, a szóval bele belesodróttam, be és érzelmileg érintett, és ö, valamiféle vezetővé váltam, bár hát, hát elég bot csináltál, át, tehát hogy jó sokat ö, hibáztam én, mint ö, ö, vezető. Tehát azért ez egy, ez, egy, ö, hogy mondjam, ez, ez egy szakma, amit valaki biztos tanul, Hát nekem ezt út kellett kitanulnom. Úgyhogy így, így, így bele igazán Oké, hogy, hogy jött a DK? DK? Hát a DK a egy nagyon érdekes A 2016-ig mennék vissza. Ott ö, mi megcsináltuk egy 2016-ban egy tüntetést, a, a, október 23-án egy közös tüntetést ö, az ellenzéknek. Ahova majdnem mindenki eljött, hát a jobbikat nem hívtuk, és akkor azt hiszem az LMP meg az együtt nem jött el, de mindenki más igen. És akkor mi azt gondoltuk akkor, hogy kell egy együttműködésben indulni a, a, az országgyűlési választásokon, és hogy ezt mi elkezdjük megszervezni, és akkor mi azt gondoltuk, hogy hát nem azzal kell kezdeni, hogy akkor álljunk össze, hanem hogy mondjuk csinálni egy közös projektet, és ugye ez a közös projekt lett a Majtényi Lászlónak a, a köztársasági elnöki projektje, amit mi fölvállaltunk, megszerveztünk, és én azt gondolom, hogy én büszkén mondom, hogy ez egy, ez egy jó munka volt, végigvittük, Majtényi László beszélt, szerintem egy, egy szuper jó beszédet mondott, és végül is ez a projektot megmutatta, hogy együtt tud működni az ellenzék. Ugye ez akkor volt, amikor még dinit darabokban volt ez az egész sztori, majdnem annyira, mint most. És akkor ez, ez úgy elindult, és mi azt mondtuk, hogy a köve jó, akkor ugye meg volt a közös köztársaság elnöki ügy, szuper, akkor jöhet majd rá, ugye ez most már, ez már 2017, hogy akkor 2017 őszén, tehát október 23-án akkor föl lehet állni és mondjuk egy jobbik nélküli együttműködésbe egy jó eredményt, vagy lehet, hogy még egy leváltást is lehet csinálni az Orbánban. Oké, okay, de nem hogy jön ebből a déka? Így, így, így minél hát, Úgy jött, hogy, hogy, hogy ez a dolog nem jött létre, ez a dolog szétesett. Ugye jöttek meg fejtők, Ö, ez egyébként, ugye jött a Gulyásmát, a közös ország ugye ők is akartak egy együttműködést, de ők a, ugye a jobbikkal közösen, de abból nem lett semmi, tehát nem, nem volt október 23-ai tüntetés, az október 23-ai tüntetés helyett ö, koszorúztunk a, a, a pártelnökökkel. Ö, már nem is tudom, hogy hol, a Batyányi Örökmécsesnél, ez, ez volt a közös tüntetés helyett, mert ugye annyira elhóckodva az október 23-ig, hogy hát sajnos nem jött össze az együttműködés, és nem jött, össze, nem jött össze az egész együttműködés, és akkor mi nagyon szerettünk volna a magyar szocialista párttal ö, együtt dolgozni, hiszen mi egy ilyen balos szervezet vagyunk, de ők akkor a párbeszédet preferálták inkább, így nekünk nagyon maradt más választásunk, hogyha akartunk valamilyen módon indulni az országgyűlési választásokon, mint a demokratikus koalíció, aki akkor éppen, hát gyakorlatilag partner nélkül volt, tehát szövetséges nélkül volt, és hát mi jöttünk, hiszen nem voltunk párt, meg a Magyar szövetségi Mozgalom volt, és akkor mi gyakorlatilag egy választási szövetségben indultunk a demokratikus koalícióval, és 5,34 ot A, a szolidaritás mozgalom akkor mekkora a politikai erőt képviselt? Hát nézzé, 5,34 ot értünk el. 5,34 százalékot értek el a hol? A választáson. Összesen. A demokratikus koalíció... 2018-ban a választásokon velünk... Oké, okay, rendben van. És, uh, én, én, uh, azt okay. gondolom, én azt gondolom, én azt hogy... kérdezem, hogy a szolidaritás mit képvisel, nem azt kérdeztem, hogy mit képvisel a szolidaritás és a DK együtt. Igen, én azt mondom, hogy én azt, én azt gondolom, hogy mi erőteljesen benne voltunk abba, hogy a demokrális koalíció a bizonyos 5%-on okay. meg tudja Jó, volni. E és hogyan került abból ki? Abból úgy kerültem ki, hogy a... <gül> Voltakénk egy szerződésünk, ami nem csak az országgyűlési választásokra vonatkozott, hanem az Európai Parlamenti választásokra és az önkormányzati választásokra is, és hát nyilván rendelkezett a pénzről is. És hát az a helyzet, hogy az utóbbi három, tehát az Európai Parlamenti választásokra nem egyeztünk meg, bár ott mi mondtuk, hogy igazándiból legyen, amit ahogy ők akarják, az önkormányzati nem tudtunk megegyezni, mert ugye mi Hát hogy ebben tárgyalások se voltak. Mi egyébként Karácsony Gergelyt akartuk, főpolgármesternek meg előválasztást, de a ezt nem akarta, illetve hát pénzügyben is, hát mondjuk úgy, hogy nem történtek meg azok a dolgok, amikről beszéltünk. Illetve hát ugye a partnerünk abszolút korlátozta a mi működésünket, és amikor mi a, a, a szöldetés mozgónak a működését, és amikor ezt nem hagytuk, és elkezdtünk önálló mozgásba, akkor hát, Gyócsány Ferenc felhívott engem üvöltve, és megfenyegetett, hogy ha nem csinálom azt, amit ő mond, akkor tönkretesz engem is a családomat, és hát ugye én meg olyan a családból jövök, aki ezt nem nagyon szereti, úgyhogy úgy, én ott akkor jeleztem, hogy hát akkor ez az ügy itt véget is ért. Tehát nagyjából így, de a Tényszerűen, mikor, mikor, mikor már volt ez az ültözés, akkor uh, már a szervezeti döntésünk meg volt, hogy eljöttünk. Ez mikor volt? Tehát, hát ez uh, 19... Uh, uh, nem, 18 december. És hogy akadt össze a Szanyival? Uh, a Szanyi Tiborral a Kalmás Szilárd elvtárs hozott össze. Ugye ő a Balpártnak volt az egyik vezetője, alapítója, ha jól tudom, és a munkások újságát uh, csinálta. És uh, amikor mi eljöttünk a DK-ból, akkor ő megkeresett minket rá pár hónapra, uh, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, uh, és, uh, és akkor kell, ő, jajutok... ő rajta keresztül, ő rajta keresztül uh, jöttünk össze. Um, egy nagyon hosszú felvezetés után kezdődött a mi kettőnk beszélgetése. A felvezetés, nem is biztos, hogy felvezetés volt, azt sem mondom, hogy minden szempontból előzménye volt annak, hogy felhívjam önt, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy a mai műsor az önnel zárul. Aval tisztában van-e, hogy a beszélgetésnek az a hangulata, amiben nyilvánvalóan én is benne vagyok, sőt, könnyel lehetséges, hogy én idézem elő Azaz ön személyét egy alapvetően helyét kereső, szimpatikus, nem szimpatikus, de alapvetően vele mit kezdeni nem tudó ember benyomását kelti. Mármint a szunak, abban az értelmű hogy az ember alapvetően nem tud mit kezdeni azzal, ami ön. Hogy ezzel tisztában van-e független attól, hogy zebra felfestési akciót vezetett az országban, és független attól, hogy Szanyi Tiborral együtt egy olyan pártot hoztak létre, amely megmutatta magát a víz felszínén, és ez volt többé-kevésbé a maximum. És ezzel maga nem mit kezdeni. Nem azt mondom, hogy én nem tudok mit kezdeni, azt mondom, hogy ez egy... Én semmiképpen, tehát én eh, akkor, amikor tehát ez de azt kérdezem, hogy ön a saját szavait végighallgatva és a saját pályáját így elmondva nem érzékelje azt hogy ennek törvényszerű velejárója volt az ISZOM 2022-es választási sikere? Néze, a ez egy két éves szervezet Nem ez kérdeztem. Ne felejtsen, hogy milyen hangon szerintem szólaltak jó, akkor meg. Más, no, szerintem itt itt jól szerepeltünk a magunk ö, ö, lehetőségeihez képest. Milyen eleményt eset... értek el? Ö, ugye nem tudtunk listát állítani, tehát ugye a listás eredmények nincsenek, és az egyéni választókörzetekben 0,3 és 1 százalék között végeztünk pár millió forintból. Ugye ugyanezt a gatyán úr? Ne, más nem, nem, más érdekel úr. Úr. nem hát tudtak... érdekel a gatyán úr. Miért Értem, kettő, de az összehasonlítás mindig mondom. arra jó, hogy az embert sajnálják. Nem kell ember Nem, engem nem kell. Ó, nem, nem, nem, nem Akkor mondom, nem kell úgy, összehasonlítani. Nem kell azt állulja, hogy miért nem tudtak listát állítani? Nem volt elég emberünk, nem volt elég szervezeti erőnk. Hát sajnos azt azért tudni kell, hogy ez a munka, mert ugye ez a politizálás, az egy, az egy munka, ahhoz hát ez hát nagyon sok pénz kell és összetartani az embereket, ügyeket végigvinni, nem Budapesten, hanem bárhol az országban, ezt kommunikálni, tehát is ezt folyamatosan csinálni, hát ez egy egészen nem mennyiségű pénz. És mi, De ez és csak tekünk, pénzkérdése ez... volt? Nem, nem csak pénz, így van, egyáltalán nem csak pénzkérdése, ez idő, munka, és két év alatt idáig tudtunk elérni. Amikor ön azt a bizonyos blogbejegyzést írta a -Gáborral a Hor Gáborral készült beszélgetés után, amelynek a hangvétele könnyen lehetséges, hogy kifogásolható volt, alapvetően arról volt szó, hogy az iszom tevékenysége arra permanensen alkalmat adott, beleértve a nevét, hogy az ember beszél róla, de a komolyan vehetősége, az már korán sem volt ennyire evidens, és amikor végül is Szanyi Tibor elérte, hogy beszélgesek vele adott esetben páliva köztársasági elnök jelöltsége kapcsán, akkor abban e, Szanyi Tibor politikusi múltja és politikai rutinja tízes skálán kilencesre volt benne, mert magát közben az iszomot e, közel sem tudta annyira megjeleníteni, mint amilyen mértékben saját magát menedzselni tudta. Kicsit olyan volt uh, Szanyi Tibornak az iszommal kapcsolatos tevékenysége, amelyből tudom már nem vált ki, mint aki ma már megengedheti, hogy egyszerre vegyen valamit komolyan, és ugyanakkor mutasson fitiszt, csak az ember nem tudja eldönteni, hogy melyiket vegye komolyan. És ennek a hatása óhatatlanul árnyékot vetett önre, aki sokkal komolyabban gondolta csinálni, csak közben a hajó meg úgy haladt, ahogy haladt. E, Ezzel nem tudom, milyen e, mértékben volt tisztában. Nézd, ugye mi tisztában voltunk ö, a Tibornak a, ö, hogy mondjam, a média helyzetével, elég őszintén szoktunk erről beszélni. Ö, De mi van akkor, amikor szinten... a Tibornak már nincs más, a csak a média helyzete? Igen, csak ugye mi ugye pontosan tisztában voltunk azzal a helyzettel, hogy... Milyen az, amikor uh, Szanyi Tiborból pseudo Dániel lesz? Jó, tehát hogy ugye, nekünk Nem azzal milyen? a helyzettel kellett ö, ö, eldöntendő kérdésre válaszolnunk, hogy akarunk-e a kezdő projektünkre ö, ö, média visszfényt, Ö, vagy nem. De én azt mondta, hogy média vízfényt, volt. inkább média fényt, mint vízfényt, de média fényt szerezni az önmagában nem egy pozitív kategória. Könnyen lehetséges, hogy ilyen média szereplés által lesz valami annyira negatív, hogy média szereplés nélkül koránc sem volt. Én szerintem, a, én szerintem a Tibor szereplése az egyetlen nem ő volt negatív, Gondolja más ön. Kérdés, én, néze, én másképp más láttam. Én, én olyannak láttam, mint aki egyébként megengedheti magának, hogy szórakozzon, amivel egyszerre építette és egyszerre rombolta a saját maga életművét, de ezzel párhuzamosan az iszomat inkább lehetetlenítette, mint építette, hiszen az iszomnak közel sem volt olyan múltja, mint amilyen múltja volt magának Szanyi Tibornak. Igen, azért mondom, hogy, hogy ez, ez egy erdöntendő kérdés volt, és mi azt gondoltuk, hogy hogy nekünk ez, ez kell. Én ezt értem, Én mondom... csak abban legyen tisztában, hogy könnyen lehetséges, hogy mindaz, ami önnel történik, az valójában itt bicsaklik meg? Lehet, hogy már korábban is megbicsaklott, de itt nagyobb mértékben, mint korábban. <gül> Azt értsen a... meg, hogy nem elég baloldali elkötelezettségűnek lenni, annak is kell látszani. Hát én azt gondolom, hogy azért a Tibor elég baloldali elkötelezettségű, és, és mi is. Az egy más kérdés, hogy esetleg ez hogy, hogy jön le a, a magyar médiába. De, ami de a a nehez... magyar médiában nem jöhet le teljesen másféleképpen, mint amilyen a valóság. Hát nézd, elég, elég, elég nehez, azért ez így ebben a sajnos nem igaz, én ezt a magam bőrén is tudom, Uh, hiszen a, a, mint mondtam a, a zebrafestésnek írta le az előbb a, ugye az én akciómat, ami ugye abból áll, hogy a Magyarországon naponta három embert ütnek el Igen. zebrákon. Én önálló független képviselőként elértem, hogy egy 1984-es törvényt, ami miatt uh, rengeteg ember hal meg, elkezdjük megváltoztatni. Uh, és meg is a és hál istennek, És hál' Istennek, hogy ebben az ügyben komoly változások kezdtek el történni az egész országban. Ez ugye, én azt mondja, hogy ez ebben a festegetés, én meg marha büszke vagyok rá, hogy remélem, hogy utajon 5 év múlva... Én ezt értem, hóha, de baloldali programnak betudni nem könnyű. Uh, hát én azt... szerintem az emberekért dolgozni, szerintem én... De az emberekért dolgozni az csak hogy mondjam, hogy erről sem került, ez sor sem, vagy hát nagyon-nagyon minimális információ ki a médiában. Most képzelj el, hogyha ezt szélveti. De azt értsen meg, vonat, hogy. Azt értsen meg, hogy. Még, még, igen, egy dolgot nem lesz, érti meg. Nem érti azt meg, hogy amíg Szanyi Tibor egy nem létező bohócsipkával kicsit hülyét csinálva magából elszórakoztatta a médiát, és egyben alkalmat adott arra, hogy elmondják, hogy egy baloldali elkötelezettségű embert mégiscsak el tud hívni, a hírtévé, és folyamatosan összeteszik az egyébként szerintem buta és szalonképtelen volna addig ez az igen, szolidaritás mozgalom pártra mozgalom. nem vitt már napfényt. Ön ebből hát, nincs de. tisztában, és nincs tisztában azzal, Beleértve, hogy könnyen lehetséges, hogy nekem nincs igazam, hogy valójában azt a kevés szeret is kifogta az izom vitorlájából Szanyi Tibor, ami egyébként benne volt. Jutott abból Pálévának, meg jutott abból önnek is. De abba a sebességgel, Balatonfüredről Szántódra a büdös életben nem jut Megpróbálom akkor befejezni a mondatomat. Szóval, hogy ugye mi nem egy évre meg két évre terveztük ezt a szervezetet. De azt értse meg, hogy ez egy más dolog, hogy maga mit tervez, és a média mit lát önben. Hát már tal nem az... látott önben adott esetben könnyen lehetséges mint más, mint egy árulót, aki a maga módján azt a szövetséget, amelyet nagy, nehezen létrehoztak a pártok, jó, rosszul, más kérdés, azt megbontják mi nem bontottuk meg, minket nem vettek be, bocsánatot kérek, és aztán a jobbikot bevették, utána meg mi mondtuk már, hogy jó, hát... Én akkor ezt értem, de, kérem, de ezt kérem, követően kígyott békát meg. beszéltek, vagy kiabáltak róluk, a partizánnak pedig fontos volt, a partizán egyik fő projektje volt, ott voltam akkor, amikor Gulyás Márton erről még a partizán nélkül beszélt, láttam a csillogást a szemében, nem mindennel értettem vele egyet, de ettől független láttam, hogy ő mit munkálkodik. Hát miért akarna ő egy rendbontóval, miért akarna ő egy az ő hajóját meglékelő emberrel feltétlen beszélgetni, már azt követően, hogy a 2022-es választás látványosan elbukott, és egyébként nem önök miatt, vagy nem ön miatt, ha ön miatt bukna el, akkor könnyen lehetséges, hogy vendége lehetett volna a partizának, hiszen akkor egy jelentős személy Én lehetett. elmondom, hogy én miért gondolom azt, hogy esetleg érdekes lehetett volna, hiszen az erenciki pártok jelentős része a váltások után két nappal rájött, hogy leginkább azt kellett volna mondani politikailag, amit mi mondtunk az elmúlt két évben rájöttek, hogy hát az emberekhez kell volna beszélni. A tervről, hát hát A nyugdíjakról, nem biztos, hogy az kádár, terv, nem biztos, hogy a, a jogállamiságra, meg hogy csak az Orbán gyűlölettel kell tudnak Én ezt értem, de a ozzal, kádárterv a nevével taszította a... A Gúliás Hát nem csak a... Kádár a, Búliás... János, a második ö, legnépszerűbb politikus magyarországon Az én összes tudomásom szerint. Én ezt értem, de az ő... Hát, nev... oké, csak a... De ez nem egy slágerlista. Hát nem egy slágerlista, csak ugye ugye a mai, tehát hogy mondjam, amikor, tehát, nézd egy olyan választás. És könnyenlegcséges, hogy Orbán Viktor amikor, amikor pedig az első, és ha Orbán Viktor az Káda első, Nétan akkor azt az az jelenti, hogy a áll, elődéket, De könnyörgően, akkor... mit jelent ebben az esetben? Hanyadik Orbán Viktor? Nem tudom. De ki az első? Ha jól tudom, de most ez, ha jól tudom Szent István, de Szent István. Szent István Kádár János. Hát nézzel, ha kettő között húzunk egy egyenest, az önmagában egy nagyon érdekes egyenes lesz. Valóban, hogy kit szeret a, a magyar nép. Kösdekintettel, hogy Szent István semmilyen viszonyulása nem lehet, hiszen nem ismerték. De történelműen olyan volt. Igen, uram, azt értse meg, hogy ön egy nagyon jóra való, csetlő, botló ember. Jó, hát köszönöm. De hát ebben a csentlés botlásával nem biztos. Én valójában azért szerettem volna önnel beszélni, mert ön a Facebook oldalán olyanokat írt rólam, hogy én miket ígértem, és miket nem tartottam be. Nem. Idézzem? Nem. Hogy hogyan nem? pattintottam önt le? Idézzem, hogy hát, mit írt? Nem ez történt. Hát nem ez történt. Én önt soha az életben nem pattintottam le. A lepatintottan volna, hát akkor nem beszéltünk volna. Én úgy el, hogy most mi azért beszélünk ö, ebben a műsorban, mert ö, én ilyen pikit megjegyzést tettem egy másik beszélgetésben öre. Alapvetően ezért beszélgetünk, igen. Igen. Hát, a sértett é. hiúságom é. szól belőlem annak okán, hogy az ön jelentéktelensége és a pártja jelentéktelensége önmagában nem keltette fel az én érdeklődésemet. Miközben egy de nagyon tisztességes, jóravaló embernek gondoltam, amint csak azért gondolkodtam el, hogy nem feltétlen így van, mert az a vita, ami a Facebook oldalán kialakult, Juhász Péterrel, Torsa Mátyással, másokkal, hmm. azt én, mint az ön Facebook idé ismerője, fogalmam nincs, hogy ez levéltitok-e vagy sem, de nem szívesen mutatnám, mert az őre nézve nem túlságosan szívderítő. Hát nem, mert folyamatosan azt írják hogy én egy nagyon buta és ostoba ember is vagyok. Nem csak azt írják, azt hílek, ügy, hogy vagy áruló. Egy ügynök, vagy egy ügynök. Áruló is, igen, áruló is. Én azt látom, hogy ön a csetlés botlásában számos olyan dolgot csinálhatott, nem ismerem, őszintén megmondom kívül az ön életét, amivel akaratlanul előidézte azt, hogy azok az emberek, akik együtt voltak önnel, így emlékeznek önre, Gulyás Márton pedig köszöni szépen, de a jelentéktelenség hát okán az, az... nem akar megismerkedni önnel. De, de, igen, igen. Hát nézze, ez de, de máshogy van, van, de ilyen van, van. én, most én sem voltam a partizán vendége, a, a valószínűleg én is jelentéktelen mi? vagyok számukra, és én miatt nem gondolom, hogy én miatt nem gondolok jót vagy rosszat a, a partizáról, azt gondolom, én hogy ez neki szíve jog. Én se gondolok semmit róluk. De még egy egy olyan ajtó, ahol a... nem akarják beengedni, és a maga életkorában Mi? talán még jó, a maga életkorában lehet, hogy én is csináltam ilyet, ma már biztos nem csinálnék. Az embert vagy meghívják, vagy nem hívják meg. De hát bocsánat, én se csinálok, 11 éve vagyok a politikában. De a e... Péterre is úgy vár, mint valami rendezvúra, hogy majd ne. följön. Nem. Nem, nem, egyáltalán nem. Hát könyörgöm, én hát itt szóval van, megjött Izrael, és azt megbolt meg volt az egy hét együttlét a családdal, ideje dolgozni Igen. végre. Juhász Péter, megcsináljuk azt az interjút a jövő héten? Miközben Igen. Izraelben, amikor volt, egyáltalán nem sürgette. Hát miért sürgettem volna, amikor éppen a családommal voltam. Hát, hogy esetleg megszervezze, hogy mikor lesz a beszélgetés. Azt árulja nekem, nem, hogy... Nem, nem, vagyunk fog... ilyen viszonyban a, szóval nem vagyunk ilyen viszonyban a Péterrel, és ö, ö, valóban, valóban... Ö, ez, ez, ez valóban egy provokáció én ezt abszolút elismerem, de de valójában ö, én nem gondolom, hogy, tehát, hogy tényleg én nem gondolom, hogy a, ilyen, ilyen ö, fénytörésben az én személyemnek vagy ennek az egész egyébként viszonylag régre nyúló ö, hát, vitának vagy vagy erre. Nézze, az egy fantasztikus dolog, hogy jön önnek milyen politikai érdekel, pályafutása ne? van. De azt értse meg, hogy az én szememben ön mindent elért egyébként. A tartalmát nem tudom megítélni. Amit a tartalmáról látok, annak kétes dicsősége van, de azt nem ismerem eléggé, így aztán én azt tudom önnek mondani, hogy önnek messze több, mint 15 perc hírnév jutott. Négy évig volt önkormányzati képviselő, négy évig volt parlamenti képviselő, ez most jár le. Az, hogy ez nyolc... Mindezt, mindezt, mindezt az utcáról. Én ezt értem, de valószínűleg önnek ez a nyolc év jutott. És ez messze több annál. Na, de viszont, ha így van, akkor, akkor így van. Tehát, hogy ezzel nekem zíró problémám van. Én szerintem sokat ö, értünk el. Ö, nem tervezzük egyébként Mit abba el? hagyni. Mit értek el? Hát először is ö, szerintem lett egy baloldali párt Magyarországon. Uh -huh. Amit önünk kívül hogy, még értem, is két év alatt nem lett ö, ö, rendszerváltó erő. De szerintem lettél baloldali párt Magyarországon. De értsen meg, hogy van a gyerekek van. is, akik jól elvannak a szobában, tehát az, hogy önök pártosdét játszanak, azzal nincs probléma. Az a nagyobb baj, hogyha ez komolyabban veszik magukat, mint amennyire az emberek komolyan veszik önt. Én ezt csak feltételezem, könnyen lehetséges, hogy nincs így, és négy év, hát utó, de négy de év múlva máskulnak produkálni. Most mégis azt kérdezem öntől, de. azt követően, hogy a szó átvitt értelmében leszerel. Mivel fog foglalkozni? Hát mi már tervezgetjük az idei politikai szezonunkat. Tehát ő fülfoglalkozási politikus marad? Hát én remélem, hogy tudok maradni, aztán ez majd kiderül. Van olyan anyagi a pártnak? Én el is a munka mellett is. Én ezt értem, de ezt kérdeztem. Van olyan anyagi ereje a pártnak, hogy önt eltartsa? Vagy akarja a párt önt eltartani? Nem fogja elhinni, de én raktam félre pénzt mivel még értem, hogy nem kerestem ilyen jó, mint az elmúlt időszakban, és én megvettem értem álmát, most már nem két szobás lakásban lakom, hanem egy három szobás lakásban, és, a, és tartalékos mert tehát ideig van, de nyilván, nyilván ezekkel a problémákkal szembe kell nézni, egyelőre még tudunk politizálni. Ön családos ember? Igen. Mivel foglalkozik a családja? Hány tagú? Három tagú családon van, már ami a szűk. Kénzetem a feleségem óvodapedagógus, tehát pedagógiai asszisztens, a fiam pedig iskolába jár. Én a legjobbakat kívánom önnek, csak arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy az ember mindig tudja magát akkorának látni, amekkora, és hogyha átmenetileg vagy tartósan az élet magasabbra emeli annál, mint ami talán valószínűsíthető volt, azt ne úgy élje meg, hogy az még feltétlenül fokozható. És amikor ezt mondom önnek, magamra is gondolok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mondja. Van is ebben valami. Én igazándiból nem a... Tehát, mondjam, 11 éve ezelőtt, amikor eljöttem a Millából, akkor ugye azért jöttünk el, hogy csináljunk egy baloldali szervezetet és egy baloldali pártot. Hát ez jó sok kacskaringóval, nyilván rengeteg tévedéssel, meg rengeteg tanulással, de mi most megcsináltuk. Oké, Azért én nem kérdés, látom ezt a, a pártot, tehát én, én szívből örülök annak, hogy ön megteremtette, én kívánom önnek, hogy ön ezzel a nyolc évvel, ami ön mögött van, vagy a politikai múlttal együtt immáron több mint tíz év, ne úgy járjon, mint az a szerelmes, aki egész életében egy bizonyos nővel, vagy egy bizonyos férfival együtt töltött idejére emlékszik vissza egész hátra levő életében. Köszönöm szépen, biztos, hogy nem így lesz. Viszonthallásra. Viszont köszönöm. Székely Sándort hallottak. A mai műsor 9 óra 30 percig tart, addig van még durván 11 perc. Szívesen meghallgatom a véleményüket a mai műsorról, szívesen meghallgatom a véleményüket az elmúlt, hát imáron majdnem hármnyed óráról, sőt, több mint hármnyed óráról. Egyben ne felejtsék, hogy ma este fél 8 órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában. Kilenc óra tizenkilenc perc van, van 11 percünk az akármire. 061 hat egy, hétszáz tizenkettő negyvenkettő. Fáradtnak tűz, mintha nem a régi volna, hol van a tűz. Hova lett a mindig súvár régi láz, Az a régi égi láz, amivel Elmondja valaki, akit inkább hallgatta, mint szeretem. nem hallgatta a mai műsort, hogy most, hogy a végére ért milyen a benyomás maradt benne. Berejt, vagy semmi. 061 712 42. És nem halunk meg, az ember soha el nem téved. Bizonyos égi láz Tőled kaptam hogy meghaltam Majd elégte Mi Mivé legyek Voltunk a dískorcertem Géza Felhívsz Géza, ha itt vagy még? Egy valaki felhív engem És akkor elmesélnék neki valamit Egy bemutatnék valamit 061-712-42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 Senki. Nagy lesz az út De mi ugye mégsem Eljastottam önök eszékesen A bunatú Ne újra szágú Régi láz Hogyha az a régi láz Tőled kaptam Majd meghaltam a vonatunk. S az éjszaka, az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk. Nagy utazás az életünk, elindulom. De ha nincs érdeklődés, akkor nem mutatom meg. Az éjbe meg a vonatunk, és az éjszaka, az éjszaka, a puha testi éjszaka. Honatunkat togózajat, mint régi jó barátokat, majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás -e az életünk, a hát... Szia, Péter. Na, engem érdekelne, hogy mit mutatnád. Hát azt adtadnám, mutatnám, a... hogy voltam a... a... Marci Bányi térem. Igen. És ugye, mint amikor meséltem, hogy hogyan volt ez a bizonyos légitársasággal, amikor a visszautalás került, és voltam a telefonommal kettesben, ugye kinyomtattam a jegyeket, mert belép ugye, az interneten vásároltam, és akkor ott áll egy jegyszedő hölgy, akit egyébként jegyszedő néninek mondanánk, elveszi, semmilyen berendezés nincs nála tehát hogy valaki 25 ilyet kinyomtat akkor 25-en mennek be ezzel a két jeggyel, magyarul 50-en fogja, kettéhajtja és eltépi és ebben benne van az időtlen reménytelenség és benne van valami a szocializmus bájából 2022-ben itt a régi eszedők a mozikban. Így. A kicsi hát igen, hát meg kéne szkenni, igazad van egy ilyen szépen, tehát így van. De az ar arra még nem válaszoltál, a szölvetettem ezt a b kapcsolatban. Te nem érzed az emberi és a művész léte közötti... De azt, ö, azt Péter közvetlen a telefon után mindent elmondta, amit erről lát. Hát, mert én, én el vagyok keseredő, hogy ő igen. Nem, nem kell hallgatni. Amikor zenél, akkor kell hallgatni. Jó, akkor én tökére viszem azt, amit a jegyszedő elkezdött. És hogy miért időtlen reménytelenség? Valószínűleg ennek egy része bennem van. Valószínűleg abba is belelátom, amiben nincs is benne. 9 óra 25 van, még 5 perc. 06171242 először. Csak ma este fél ha csak nem alszom el, de csak nem fogok. Nagyon messziről jött ember lesz, az Aquarium Klub volt lokájában hosszú idő után. Sajnos egyedül Bakácsot és Filipomot nélkülözniük kell. Már nincsen négy perc. Illetve hát ha megy ez a szám, akkor még van. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Hát a műsor végére az időtlenséghez hozzákapcsolódnék ezzel a, a arcot sokat lefotózva azonosítás és a jegyszedő nénik hogy Igen. Mi szám, számgyár is vagyunk. Azt sose értettem, hogy van egy olyan szemigazolványom, ami majd a új nagyomatot is fogja ismerni, de, de van még nekem egy adószámom, egy adókártyám, egy akciunkártám, egy személyigazolványom, egy jogosítványom, ami annyiban különbözik csak egymástól, hogy más a számuk. Egyébként rajtam az anyám neve, az én nevem és a születési dátumom. Hogy miért kell nekem négy darab papírral járni, mikor mindegyiken ugyanaz van, csak más a száma, ez is hozzá tartozik Magyarországhoz. Igen, közben nekem van valami olyan elektronikus személyigazolványom, amit sose használtam, de úgy gondoltam, hogy forradalmi akarok lenni, legalábbis a tekintetben, hogy van ilyenem, úgyhogy van ilyenem. Uh, nem tudok mit mondani önnek. Hát nem is kell, gyűjtjük a számokat, meglátjuk, mi lesz a vége. A vége halál. 1-2-0-6-1-712-42. Senki többet? Most nem megyek kétszerzzel. Most melankólia van a köböm. Mi szorongás? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem a mai volt az utolsó műsor, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Mint a Jacoba sztorius-t hallanánk, holott Tóth Tamás az. Távalitemben a nevem kukac, Viszont hallásra! szantlátásra.